Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Джим Бутчер. Цикл «Досьє Дрездена». Книга четверта. Лицар літа. Переклад та начитка Костянтин Шарков. Розділ перший. В той день, коли Біла Рада прибула до міста, Пішов дощ із жаб. Я виліз із блакитного жука, мого побитого старого фольксвагена, і примружився від яскравого літнього сонячного світла. Парк Лейк Медоу лежав трохи на південь від Чекаської петлі, далеко від берегів озера Мічиган. І навіть у спеку зазвичай був переповнений людьми. Сьогодні, однак, він був безлюдним. Тільки стара леді з візком для покупок і в довгому пальті йшла, хитаючись по парку. Ще навіть не полудень, а в спортивних штанях та футболці мені вже було спекотно. Якусь мить примружуючись, я оглядав парк. Потім зробив кілька кроків, став на траву і отримав по голові чимось вологим і м'яким. Здригнувся і змахнув цю штуку зі своєї голови. Щось маленьке пролетіло повз моє обличчя і впало на землю до моїх ніг. Жаба, не велика як для жаб, легко вміщалась на моїй долоні. Вона посиділа кілька хвилин після удару об землю, потім видала невиразне ква і почала п'яно й хитко стрибати геть. Я озирнувся і побачив на землі інших жаб. Багацько Квакання сильнішало, коли я йшов далі, у парк. Земноводні продовжували падати з неба, ніби Всевишній так жартував. Коротше, жаби стрибали всюди. Ні, не вкривали землю килимом, але доводилось уважно дивитись, щоб не наступити. Кожну секунду чи близько того можна було почути глухий стукіт чергового приземлення. Квакання віддалено нагадувало Гомін – переповненої кімнати. «Що, дивно?» запитав мене завзятий голос. Я підвів очі і побачив, як до мене підходить невисокий молодий чоловік із широкими плечима. Біллі Перевертень був вдягнений теж у спортивні штані та просту темну футболку. Рік чи два тому цей сором приховував би сорок чи п'ятдесят зайвих фунтів. А тепер вони приховували м'язи, на які він обміняв свій жир. Хлопець простягнув руку, посміхаючись. Ну, Гаррі, що я тобі казав? Біллі, відповів я, і він сильно стис мою руку у відповідь на мій потиск, хоча, ймовірно, він сильніший за мене. Як там справи у перевертнів? Ну, стає цікаво. Останнім часом ми натрапляємо на багато дивних речей, коли виходимо патрулювати. Ну, типу, у цього. Він махнув рукою на парк. Ще одна жаба впала з неба за кілька футів. Ось чому ми покликали тебе, патрулювання, святий Бетмен. Що вони взагалі роблять? Ну, а хтось з нормальних людей тут був? Взагалі ні, тільки метеорологи з університету. Вони сказали, що в Луїзіані чи десь у тій стороні був торнадо і що саме через нього жаби падають сюди». Я пирхнув. «Невже так важко визнати, що це магія?» Біллі посміхнувся. «Не хвилюйся, я впевнений, хтось незабаром прийде і оголосить це якимсь прокляттям». «Ага». Я повернувся до жука і відкрив капот, щоб попорпатись в передньому багажному відділенні. Дістав нейлоновий рюкзак, а з нього пару невеликих тканинних мішечків. Один я кинув Біллі. «Злови пару жаб і закинь їх туди для мене!» Перевертень спіймав мішечок і нахмурився. «А навіщо?» «Щоб я міг переконатись, що вони справжні!» Біллі підняв брову. «А що, гадаєш ні?» Я примружився. «Слухай, просто зроби це!» «Я не спав, не можу згадати, коли востанні їв чогось гарячого...» І мені потрібно багато чого зробити до сьогоднішнього вечора. Ну ні, не зрозумій, я маю на увазі, а чому б їм бути не справжніми? Вони ж виглядають цілком реально. Я видихнув і зусиллям стримав гнів. Останнім часом він підіймався дуже швидко. Жаби можуть виглядати справжніми, і на дотик відчуватись справжніми. Але, можливо, це просто конструкти, створені з матеріалу небуляндії та оживлені магією. Я на це сподіваюся. Чому? Тому що це означає те, що якась фея занудьгувала і так пожартувала. Іноді вони це й роблять. Добре, а якщо вони справжні? Якщо вони справжні, то це означає, що щось десь зламалось. А що і де? Щось серйозне, типу діри в тканині реальності. І це погано. Я подивився на нього. Так, Біллі, це погано. Це означатиме, що відбувається щось грандіозне. Але що як? Нарешті мігнів спалахнув: у мене немає часу чи бажання давати тобі сьогодні лекцію. В біса, примовкни. Він підняв руки у заспокійливому жесті. «Добре, чувак, як скажеш!» Перевертень пішов поруч зі мною та почав збирати жаб. «І я теж радий тебе бачити, Гаррі! Нам з бандою цікаво, чи не хочеш ти на вихідних зайти поспілкуватись?» Я підняв жабу і недовірливо подивився на підлітка. «Поспілкуватись? Наприклад, за чим?» Підліток мені посміхнувся. «Наприклад, за грою в Арканус, чувак!» Кампанія стає веселою. Рольові ігри. Я зітхнув. Стара леді з візком для покупок пройшла повз нас. Колеса скрипіли і хитались. Ні, я серйозно. Наполягав перевертень. Ми штурмуємо фортецю лорда Малокіо, але треба робити це серед ночі, щоб брада правди не дізналась, що то за месники. Там є і закляття, і демони, дракони, все таке. Тобі що, не цікаво? Ця гра занадто схожа на мою буденність. Біллі пирхнув. Гаррі, послухай, я знаю, що уся ця війна з вампірами тебе напружує і робить тебе дещо сварливим. Не зрозумій мене неправильно, Гаррі, але ти занадто багато часу просидів у своєму підвалі. Яка така війна з вампірами? Біллі закотив очі. Чутки поширюються, Гаррі. «Я знаю, що Червоний двір вампірів оголосив війну чарівникам після того, як ти спалив маєток б'янки минулої осені. І я знаю, що вони намагалися вбити тебе кілька разів. Навіть знаю, що в Чикаго збереться Біла Рада Чарівників, щоб вирішити, що робити». Я похмуро подивився на нього. «Яка така Біла Рада?» Біллі зітхнув. «Слухай». Зараз не найкращий час перетворюватись на самітника, Гаррі. Я маю на увазі, подивись на себе. Ти коли востаннє голився, приймав душ, стригся? Ну, не знаю, прав одяг? Я підняв руку і почухав жорстку бороду на обличчі. Я виходив, і виходив багато разів. Біллі підібрав ще одну жабу. Коли, наприклад? Ну, ходив на той футбольний матч із тобою та Альфами. Він пирхнув. «Ага, у січні, Дрезден, а зараз червень!» Перевертень глянув на моє обличчя і нахмурився. «Ми взагалі-то хвилюємось за тебе? Я маю на увазі, ну, відомо усім, що ти працюєш над якимсь проєктом чи чимось подібним. Але, слухай, ти виглядаєш як немитий дикун, і це тобі, ну, не личить!» Я нахилився і схопив жабу. «Ти сам не знаєш, про що говориш!» «Знаю більше, ніж ти думаєш!» «Це ж через Сьюзан, так? Щось з нею трапилось минулої осені. Щось, що ти намагаєшся виправити. Можливо, щось, що зробили вампіри. Ось чому вона покинула місто». Я заплющив очі і спробував не розчавити жабу рукою. «Давай закриємо цю тему». Біллі встав і випнув під боріддя. «Ні, Гаррі, трясся! Ти зник з планети!» Не з'являєшся у офісі, не відповідаєш на дзвінки, часто не відчиняєш. Ми, бляха, твої друзі, і хвилюємось за тебе». «Зі мною усе нормально». «Ти паскудний брехун, сам знаєш. Ходять чутки, що червоні привозять більше м'язів до міста, що пропонують підданим вампірство, якщо хтось із них повалить тебе». «Пеклів дзвін, пробурмотів я, починала боліти голова». «І щось мені підказує, Гаррі, що тобі не потрібно бути зараз самому, вулиці, в день». «Біллі, мені не потрібна, нянька. Я знаю тебе краще, ніж більшість. Я знаю, що ти можеш робити те, чого не можуть інші. Але ти не чортів, супермен. Усім нам іноді потрібна допомога». «Не мені і не зараз». Я запхав земноводне у мішок і підібрав інше». «У мене взагалі немає часу на все це». «Ой, дійсно!» Біллі витягнув складений аркуш паперу з кишені спортивних штанів і прочитав. «Тому що у тебе призначена зустріч з клієнтом на третю годину!» Я кліпнув. «Що?» «Я зайшов до твого офісу і перевірив повідомлення. Якась міс Сомерсет намагалась до тебе додзвонитись, тож я зателефонував їй і призначив тобі зустріч». Я відчув, як гнів спалахує з новою силою. Ти зробив що? Також перевірив твою пошту. Там, до речі, було повідомлення від орендодавця. Якщо ти не заплатиш протягом тижня за всі місяці, він тебе вижене. Яке в біса право ти маєш сунути носа в мій офіс, Біллі, або дзвонити моїм клієнтам? Він зробив крок до мене, дивлячись із люттю. Довелось фокусуватись на кінчику його носа, щоб уникнути ризику подивитись в очі. «Скинь пиху, Гаррі! Я трясся твій друг, все-таки! Увесь цей час ти ховався у квартирі! Тож можеш просто подякувати, що я допомагаю тобі врятувати твій бізнес! Ти в біса маєш рацію, це бляха мій бізнес!» Виплюнув я. Леді з візком йшла позаду мене. «Мій, не твій!» Білі випнув щелепу ще далі. «Гаразд! Якщо до того, відправляйся назад у свою печеру, доки тебе не виселять ізвідти!» Він розвів руками. «Господи, чувак, не потрібно бути чародієм, щоб бачити, що хтось йде на дно! Тобі боляче і потрібна допомога!» Я ткнув пальцем йому в груди. «Ні, Білі, я не потребую більше допомоги!» І не хочу нянчити купку дітей, які думають, що навчились одному трюку і раптом стали могутніми рейнджерами з іклами і хвостом. Ти хоч подумав, що вампіри націляться на людей навколо мене, коли не зможуть дістатись до мене? Я не хочу жалкувати про те, що хтось постраждає через мою помилку». Я нагнувся і схопив з землі жабу, кинув її в тканинний мішок, який, підіймаючись, вирвав з рук Біллі. «Отож ви мені не потрібні!» Ну і замах стався саме тоді. Дуже прикольний, як для спроби вбивства. Заревів двигун і чорний компактний пікап підстрибнув на бордюрі в парк за 50 ярдів. Підскочив, звернув на бік, роблячи шинами борозни у випаленій сонцем траві. Пара чоловіків сиділа в кузові пікапа, одягнені в усе чорне, включаючи чорні сонцезахисні окуляри поверх чорних лижних масок. Така ж сама чорна зброя. Традиційні автоматичні міні-узі. «Ану відійди!» – крикнув я, правою рукою схопив Біллі і запхав за себе. Лівою струсунув браслет на зап'ясті. Той у вигляді середньовічних щитів, Підняв руку і зібрав волю сфокусувавши її за допомогою браслета в раптовий, прозорий, мерехтливий напівкупол, який став між мною і пікапом. Авто зупинилось. Двоє стрільців не чекали, допоки двигун стихне. З усією завзятістю статистів бойовиків вони направили свою зброю більш-менш в мій бік і спорожнили обойми в одному ревучому вибуху. Іскри полетіли від щита переді мною. Кулі зашепіли в усіх напрямках, рикошетуючи. Браслет нагрівся через секунду чи дві, енергія напружувала. Я намагався нахилити щит, щоб максимально відбивати постріли в повітря. Бог знає, куди летіли всі ці кулі. Я просто сподівався, що вони не влучать у сусідню машину чи якогось перехожого. Нарешті автоматичні пістолети клацнули. Нервовими, непрофесійними рухами обидва стрільці почали перезаряджатись. «Гаррі!» – крикнув Біллі. «Не зараз! Але...» Я опустив щит і підняв праву руку. Ту, яка спрямовує енергію. Срібне кільце, яке я носив на вказівному пальці, було зачароване, щоб заощаджувати кінетичну енергію щоразу, коли я машу рукою. Я не користався ним місяцями, Тож кільце назбирало неабияку силу. Така може розірвати одного з них. І, по суті, це те саме, що дозволити стрільцям вбити мене. Просто займе трошки більше часу. Біла Рада ніколи не ставилась прихильно до тих, хто порушував перший закон магії – «не вбий». Один раз мені вдалося уникнути покарання завдяки юридичній формальності – але це не повториться. Я сціпив зуби, сфокусував постріл трохи вбік від стрільців і активував кільце. Чиста сила, невидима, але відчутна, пронеслась повітрям і зачепила дотично першого стрільця ударом у верхню частину тіла. Його зброя вдарилась об груди. Удар зірвав сонцезахисні окуляри з голови та розірвав його одяг а потім відкинув назад із пікапа. Стрілець приземлився десь на землі з іншого боку авта. Другому дісталось менше. Те, що влучило в нього, вдарило по плечу та голові. Він втримав зброю, але загубив сонцезахисні окуляри, а також злетіла лижна маска, під якою ховався звичайний молодик, можливо, навіть недостатньо дорослий, щоб голосувати». Він здивовано кліпнув і продовжив перезаряджатись. «Підлітки?» – прогорчав я, підіймаючи щит. «Вони відправили за мною підлітків?» «Пеклів дзвін!» І тут щось змусило волосся на моїй потилиці спробувати підняти мене з землі. І саме в той момент, коли хлопчина зі зброєю знову почав стріляти, я озирнувся через плече. Стара леді зі своїм візком для покупок Зупинилась приблизно за п'ятнадцять футів позаду, і виявилась не такою вже й старою. Я помітив холодне мерехтіння, темні очі під гримом старості, руки молоденькі та гладенькі. З глибини віска для покупок вона витягла обріз і направила його в мій бік. Колі з автомата вдаряли мій щит, і все, що я міг зробити, це тримати його на місці. Якщо я зараз застосую магію проти іншого нападника, то втрачу концентрацію і щит зникне. А вправний чи ні, стрілець на вантажівці розпорошував достатньо свинцю, щоб не промахнутися. З іншого боку, фальшива стара леді. Якщо вона вистрілить з дробовика з п'яти ярдів, то ніхто й не повезе мене до лікарні, а прямо до моргу». Кулі били в мій щит, і я нічого не міг зробити, окрім як спостерігати, як третій нападник цілиться. Я в сраці. І, ймовірно, Біллі разом зі мною. А Перевертень тим часом скинув футболку. У нього було достатньо м'язів, вони навіть переливались. Пласкі, тверді, м'язи спортсмена, а не ретельно виліплена статура важкоатлетів. Він пірнув уперед, до жінки з дробовиком і зняв спортивні штани на льоту. Під ними нічого не було. Потім сплеск магії, яку використав Біллі, різкий, точний, сфокусований. Незвичайний ритуал, неповільне накопичення і вивільнення сили. Просто звичайний процес, спочатку якого був Біллі голий, а не при кінці Біллі вовк, що врізався в нападницю. Темношерстий звір розміром із дога, Ікла прокусили руку, яка стискала передню частину дробовика. Жінка скрикнула, смикнувши рукою назад. І здоровою замахнулась зброєю на біллі, як кийок. Той скрутився і спіймав удар на плечі. Вирвалось гарчання. Він кинувся на іншу руку, швидше, ніж я побачив. Зброя покотилась на землю. Жінка знову закричала. І виявилось, що вона не людина. Її руки розтягнулись, як плечі та щелепа, нігті перетворились на кігті, якими вона пройшлась по білі, вдарила по щелепі і викликала болісний зойк, змішаний з гарчанням. Перевертень перекотився, став на лапи, щоб змусити монстро жінку стати спиною до мене. У стрільця в вантажівці знову скінчились патрони. Я опустив щит і кинувся до перевертня у стрибку, щоб схопити дробовик, підняв його і крикнув Білі вбік. Вовк послухався, а жінка різко обернулась, щоб подивитись на мене. Її спотворне обличчя було лютим. З рота йшла слина навколо іклоподібних зубів. Я направив дробовик їй у живіт і натиснув на гачок. Обріз, рявкнув та полетів вгору, сильно вдаривши мене по плечу. Десятий калібр, можливо, або патрони зі свинцем. Жінка зігнулась навпіл, видавши пронизливий крик, і впала назад, на землю. Довго вона не лежала, майже одразу підскочила на ноги. Щось багряне розприскалось по усій її гончар'яній сукні, обличчя повністю перетворилося. Вона пробігла повз мене до вантажівки і заскочила в кузов. Стрілець затягнув напарника назад, а водій натиснув на газ. Пікап видар трохи дерну, перш ніж полетів назад до вулиці і влився у потік транспорту. Я дивився вслід авто, задихаючись. Опустив зброю, усвідомлюючи, що мені вдалося якось утримати жабу, яку я підібрав у ліву руку. Та корчилась і боролась. Це свідчило про те, що я дуже близький, щоб її розчавити. Тож я послабив хватку, але не випустив. Потім розвернувся, щоб побачити Біллі. Вовк прямував назад до спортивних штанів. Секунда на перетворення, і от він знову голий юнак. На його обличчі довгі порізи до щелепи. Кров стікала по горлу тонкою цівкою. Він тримався напружено, але, здається, більше ран не було. «Ти нормально?» – запитав я. Біллі кивнув і натягнув штани, а потім футболку. «Так? А що це в біса було?» «Гуль, ймовірно, з клану Лашес. Вони працюють з червоним двором, і я їм не дуже подобаюсь. «І чому ти їм не подобаєшся?» Зустрічались кілька разів. Біллі підняв край футболки, щоб притиснути до порізів на обличчі. «Я не очікував кіхтів!» «Ну, вони всі дуже підступні!» «Отож, гуль! То вона померла?» Я похитав головою. «Ні, гулі як таргани, переживають майже все. Ти можеш йти?» «Так!» «Добре, тоді забираємося звідси!» Ми попрямували до жука. Я підібрав мішечок із жабами по дорозі і почав витрушувати їх назад на землю. Опустив ту, яку ледь не розчавив разом з іншими, і витер руку об траву. Біллі примружився. «Ти чому їх відпускаєш?» «Тому що вони справжні». «Звідки ти знаєш?» «Та, яку я схопив, насрала мені на руку». Я впустив Біллі в блакитного жука і сів на місце водія. Дістав аптечку з-під сидіння і простягнув йому. Біллі притиснув тканину на обличчя, дивлячись на жаб. Отож, це означає, що ми в сраці?» «Ага», – підтвердив я. «Глибоко в сраці». Потім помовчав хвилину і додав. «Ти мені життя врятував!» Перевертень знизав плечима, не дивлячись на мене. «Отже, ти призначив зустріч на третю, га? Як там її, Сомерсет?» Підріток глянув на мене і стримав усмішку на вустах, але не в очах. Ага. Я почухав бороду і кивнув. Так, останнім часом я щось випав з життя. Може, спочатку варто привести себе в порядок? Ну, було б добре, погодився Біллі. Я зітхнув. Іноді я веду себе як вилупок. Перевертень розсміявся. Іноді, але ти людина, так як і всі ми. Жучок, трохи захрипівши, ожив. І саме тоді щось прилетіло по капоту. Сильно і важко. Потім ще щось, і ще сильніший удар. В дах. Мене охопило відчуття запаморочення. Нудота прийшла раптово. І була така сильна, що я вхопився за кермо у звичайному зусиллі незнепритомніти. Десь здалеку я чув, як Біллі питає, чи все нормально. Не все нормально. В мені вирувала сила, вирувала і в повітрі. Якесь порушення, магія, яка зазвичай рухається гладенько і тихо, і створює певний візерунок, раптово перетворилась на руйнівний і божевільний хаос. Я спробував відштовхнути це відчуття від себе, і напружився, щоб відкрити очі. Жаби падали дощем. Не час від часу плюхались, а прямо дощем, настільки густо і сильно, що не можна було розгледіти небо. Це град, який бився об бетон, об капоту жука. Одна впала на лобове і пустила павутину тріщин, і я, увімкнувши передачу, поїхав. Через кілька сотень ярдів ми покинули дивний дощ». Обидвоє, ми дихали занадто швидко. Біллі мав рацію дощ із жаб означає, що відбувається щось серйозне з точки зору магії. Біла рада прибуде до міста сьогодні ввечері, щоб обговорити війну. У мене клієнтка, з якою треба зустрітись, і вампіри, судячи з усього, пішли в аббанк, напавши на мене більш відкрито, ніж наважувалися раніше. Я увімкнув двірники. Кров земноводних залишила багряні смуги на тріснутому склі. Боже милостивий. видихнув біллі. Ага. Не дощить але як із відра. Розділ другий. Я висадив Біллі біля його квартири недалеко від кампусу. Я не думав, що Гуль подаватиме заяву в поліцію. Але все одно протер дробовик. Біллі загорнув його в рушник, який лежав на задньому сидінні жука, і забрав з собою, пообіцявши позбутися. Його дівчина Джорджія, висока струнка дівчина, на фут вище за нього, вже чекала на балконі, в темних шортах і відкритому червоному бікіні-топі, демонструючи досить значну кількість вражаючи засмахлої на сонці шкірі, у набагато більш впевненій і привабливій манері, ніж я припускав рік тому. Трясться? А діточки ж ростуть. Щойно Біллі вийшов з машини та різко підвела очі. Її ніздрі роздулись. Одразу ж Джорджія пірнула в будинок і зустріла свого хлопця біля двору з аптечкою. Стурбовано глянула на машину і кивнула мені. Я помахав у відповідь, намагаючись виглядати дружелюбно. Судячи з виразу обличчя Джорджії, я виглядав не краще. Вони зайшли у дім, а я від'їхав, перш ніж хтось вийшов, щоб поспілкуватися зі мною. Через хвилину зупинився, заглушив двигун і примружився, дивлячись на себе в дзеркало заднього виду. Відображення мене шокувало. «Я знаю, це звучить тупо!» Але я не тримаю дзеркал у себе вдома. Занадто багато істот можуть використати дзеркала як вікна, ну, як двері. І цей ризик я хотів повністю відкинути. Я не дивився в дзеркало тижнями. І виглядав так, ніби мене переїхав потяг. Ну, тобто бахнув мене сильніше, ніж зазвичай. Обличчя схудло, вилиці випинали гострими кутами. Скуйовджене чорне волосся в тон темним очам, під якими сірі та фіолетові кола. Моє обличчя, там де воно не було вкрите кількома місяцями нестриженої бороди, здавалось таким же гострим, як і краї візитної картки. Волосся відросло, довге, скуйовджене, але не таке, як у сексуальної молодої рок-зірки – а в сенсі, що час вести песика до грумера. Воно навіть не росло симетрично, оскільки великий шматок був обпалений. Адже кілька місяців тому мені підкинули невеликий запальний пристрій у коробці з піцою. Так, колись я мав змогу замовляти їжу. Шкіра бліда, навіть блідосіра. Я нагадував собі смерть, яку розігріли, змусивши пробігти бостонський марафон. Втомлений, вигорілий, виснажений. Я відкинувся на сидіння. Ненавиджу бути неправим, але схоже, що білі та перевертні. Господи, звучить як назва поганого року гурту. Мали рацію. Я намагався згадати, коли востаннє стригся, голився. От душ я точно приймав минулого тижня. Ну, принаймні, здається. Я витер обличчя тремтячими руками. «Останнім часом дні і ночі змішались. Я проводив час у лабораторії під квартирою, експериментуючи 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Лабораторія в підвальному приміщенні, волога, кам'яна, без вікон. Напевно, саме тому я відмовився від дня і ночі. Занадто багато всього треба зробити». Щоб звертати увагу на такі тривіальні деталі. Приблизно 9 місяців тому я мало не вбив свою дівчину. Можливо, більше, ніж убив. Коли ми познайомились, Сьюзен Родрігес була репортером жовтої газети під назвою «Аркейн». Одна з небагатьох людей, які були готові прийняти ідею надприродного як фактичну реальність. Вона вигризала кожну деталь, кожну історію, кожен доказ, який могла знайти, щоб спробувати розповісти людям про це питання. Для цього вона й пішла за мною на вампірську вечірку. І її дістали монстри. Так, здається, Білі має рацію і щодо цього. Вампіри червоного двору змінили її. Чи, напевно, краще сказати «заразили»? Технічно С'юзен усе ще була людиною, от тільки їй прищепили моторошну вампірську спрагу. Якщо вона колись втамує її, то повністю перетвориться, якась частина її помре, С'юзен стане монстром, тілом і душею. Ось навіщо дослідження? Я шукав спосіб їй допомогти створити вакцину або очистити її тіло. «Будь-яким способом. А ще попрохав вийти за мене». Вона відповіла «Ні». А потім поїхала з міста, тож я частенько читав її колонку «Варкейн». С'юзен, мабуть, надсилала статті своєму редактору поштою, тож принаймні я знав, вона жива. С'юзен попрохала не слідувати за нею, і я послухався, і буду слухатись, Допоки не зможу знайти спосіб витягнути її з біди, у яку закинув. Має бути щось, що можна зробити. Має бути. Має. Я схилив голову, раптом скорчувшись так сильно, що м'язи обличчя звело. На груди щось натиснуло, а тіло здавалось горіло марним, безсилим полум'ям. Я чарівник і мав захистити С'юзен». Я повинен мати можливість врятувати її, повинен мати можливість допомогти їй, повинен бути розумнішим, швидшим, кращим. І повинен був сказати їй, що кохаю, поки не стало занадто пізно. Вірно, Гаррі, я намагався не плакати, примушував себе не плакати всіма роками тренувань, досвіду та самодисципліни. Сльози нічого не дадуть і не наблизять мене до знаходження ліків. А ще я, курва, втомився. Моє обличчя лягло в долоні. Не хотілося, щоб хтось ззовні побачив, як я реву. Знадобилось багато часу, щоб опанувати себе. Не впевнений, скільки саме, бо тіні змінились. І було в машині дуже спекотно, навіть з опущеними вікнами». А ще спало на думку, що тупо сидіти на вулиці, адже інші вампірські головорізи можуть мене знайти. Коротше, я втомлений, брудний і голодний. Готівки, щоб купити щось, поїсти немає. І, судячи по сонцю, немає часу повертатись до квартири, щоб поїсти суп. Треба встигнути на зустріч із міс Сомерсет. Мені потрібна ця зустріч. більше щодо цього теж мав рацію. Якщо я знову не почну заробляти на життя, то втрачу офіс і квартиру. Неможливо займатися магічними експериментами у картонній коробці в провулку. Отже, час щось робити. Я провів пальцями по копиці волосся і попрямував до офісу. Годинник, повз який я проїхав, повідомив, що я вже запізнююсь на пару хвилин. Враховуючи це та мій зовнішній вигляд, здається, я дійсно вражу клієнта. День ставав все кращим і кращим. Мій офіс знаходиться в будівлі в центрі міста. Не дуже висока будівля, але того дня вона виглядала занадто добре на мене. На мене подивився старіючий охоронець внизу якось із люттю, а потім посміхнувся, впізнавши мене. Новенький, мабуть, випхав би мене, не кліпнувши. Я кивнув охоронцю, посміхнувся, і спробував виглядати, ну, бізнесменом, якось так. Потім пройшов повз ліфт до сходів. На тому висіла табличка ремонт. Його так і не відремонтували після того, як гігантський скорпіон видерся в одну з кабін, і дехто запильнув ліфтом на вершину шахти потоком вітру. Внаслідок падіння кабіна потім пролетіла аж до першого поверху і спричинила безлад у всій будівлі, підвищивши всім орендну плату. Принаймні, такі чутки. І не треба тут так посміхатись, це цілком міг бути хтось інший. Ну добре, можливо, не ортодонт з четвертого поверху і не психіатр з шостого. Ймовірно, не страхова контора на сьомому чи бухгалтер на дев'ятому. Можливо, теж не юристи на верхньому, Можливо, але коли щось йде не так, повірте, це не завжди я. У будь-якому разі ніхто нічого не доведе. Я відчинив двері і попрямував сходами до свого офісу. На п'ятому. Пройшов коридором повз тихий гул консалтингової фірми, яка займала більшу частину простору на поверсі до дверей. На матовому склі напис «Гаррі Дрезден, чарівник». Я простягнув руку, щоб відкрити двері. Іскра стрибнула до мого пальця, коли моя рука опинилась на відстані дюйма або трьох від дверної ручки, вибухнувши на моїй шкірі різким маленьким тріском дискомфорту. Я зупинився. Навіть із кондиціонером будівлі, який натужно пихкав і хрипів, не було прохолодно і комфортно. Хочете, назвіть мене параноїком. Але якщо і вас спробують вбити серед білого дня, то решту його ви проведете абсолютно обережно. Я знову сфокусувався на браслеті, залучаючи свою силу, щоб підготувати щит, якщо він знадобиться, а іншою рукою відчинив двері до офісу. Мій офіс зазвичай досить охайний. Принаймні я не пам'ятав, щоб він був таким неохайним, як зараз. Зважаючи на те, як мало я тут був останнім часом, здавалось несправедливим, що він був настільки, ну, хаотичним. Стіл біля дверей, де зберігалась купка флаєрів із заголовками на кшталт «Магія для чайників» та «Хочеш чаклувати? Спитай мене як!» криво стояли біля стіни. Самі ж флаєри валялись на землі та на усіх можливих поверхнях. Відчувся ледь помітний сморі та давно згорілої кави. Я, мабуть, залишив кавоварку увімкненою. Мій стіл покривали документи, і шухляди у моїх картотечних шафах стояли відкритими, із них в усіх можливих позах стирчали файли. Стальовий вентилятор хитався, клацаючи на кожному оберті. Хтось, вочевидь, намагався прибрати тому що пошта була акуратно складена у трі різні стопки. Обидва металеві сміттєві баки були підозріло порожні. Напевно, Біллі та компанія. Ну, а ще у руїнах, які колись були моїм офісом, стояла жінка настільки вродлива, що заради неї чоловіки, напевно, вбивали своїх друзів і розпочинали війни. Так, біля мого столу, схрестивши руки, Обличчям до дверей. Стегна випнуті в бік. Вираз обличчя скептичний. Волосся біле. Тобто не блондинка, не платина. біле, як сніг. Як мармур. Як хмарка. Не знаю, як її шкіра примудрялась виглядати блідою із цим волоссям. Але це було так. Губи кольору замороженої шовковиці. Темно-зелені розкосі очі які стали синіми, коли вона нахилила голову і оглянула на мене. Вона не була старою, не була молодою, а була приголомшливою. Я спробував не вронити щелепу на підлогу і змусити мозок хоча б щось робити, після того, як поглядом оцінив її гардероб. Жіночий костюм вугільно-сірого кольору, бездоганного крою, Спідниця показувала рівно стільки ніг, щоб було важко не дивитись, а ще темні туфлі-човники на підборах, достатньо високих, щоб задуматись, як вона взагалі ходить. Під піджаком блузка з ві-подібним вирізом, який опускався досить низько, аж захотілося подивитись, що буде, якщо вона глибоко вдихне й видохне». Опали в сріблі спалахували на вухах, на горлі, виблискували кольорами, яких я не очікував від опалів: занадто багато багряного, фіолетового та синього. Нігті, покриті лаком з таким же ефектом, як і опали, а ще парфуми: дикі, насичені, важкі й солодкі, типу орхідеї. Моє серце прискорилось. І частина мого мозку, орієнтована на тестостерон, побажала, щоб я був помитий, поголений, чи принаймні не був вдягнений у старі спортивні штані. Рот жінки викривився в посмішці, і вона випнула одну бліду брову, нічого не кажучи, дозволяючи мені витріщатись. І от в одному можна було бути впевненим – у такої жінки є гроші. Багато грошей. Гроші, якими можна заплатити за оренду, на які можна купити продукти, можливо, навіть вистачить на тачку, якою і вивезти сміття з моєї квартири. Цікаво, а чи доречно повноправному чарівнику Білої Ради бути настільки зацікавленим у готівці? Втім, рішення прийшло занадто швидко. «Трясться!» «Бог з тими феноменальними космічними силами мені за оренду платити!» Е, міс Сомерсет, я так розумію!» Нарешті видушив я. «Ніхто, повірте, не може бути галантнішим за мене. От треба не спіткнутись і завершити образ. Мене звуть Гаррі Дрезден». «Я вважаю, ви запізнились», – відповіла вона. «Голос Сомерсет був схожий на її вбрання». Насичений, інтригуючий, культурний. Англійська з незнайомим акцентом. Напевно, вона звідки з Європи. Ваш помічник повідомив мені, коли прийти. Мені не подобається чекати, тому я зайшла сама. Вона глянула на мій стіл і на мене. І вже майже шкодую, що зайшла. Так, ну, взагалі, я не... Я намагався щось сказати, озираючись на офіс і нарешті додумався зачинити за собою двері. Зрозумійте, я знаю, що це місце виглядає досить непрофесійно. Правильно розумієте. Я підійшов до стільців, які тримають до клієнтів, і поспішно прибрав його, скинувши документи на підлогу. Будь ласка, сідайте. Бажаєте чашку кави? Чи, можливо, щось інше? Я думаю, санінспектор мене б від цього відмовив. «Не хочу ризикувати». Вона сіла, тримаючи спину прямо на край стільця, і простежила, як я обходжу стіл. Її погляд був прохолодним, і ніби тис на мене, поки я сідав за стіл. «Ви не любите ризик?» «Мені, скоріш, подобається страхувати свої ставки», тихо сказала вона. «От ви, наприклад, містер Дрезден. Я прийшла сюди сьогодні, щоб вирішити... Чи варто мені ставити багато на ваші здібності? Вона помовчала, а потім додала. Поки що ви справляєте на мене не дуже гарне враження. Я сперся ліктями на стіл і склав пальці у замок. Я знаю, як усе це виглядає. Ймовірно, я здаюсь вам. Відчайдушною людиною. закінчила вона питання кимось, хто явно одержимий іншими справами. Вона кивнула на стоси конвертів на моєму столі. «Хтось, хто явно втратить роботу, якщо не сплатить борги, мені здається, вам потрібна справа». Жінка почала вставати. «І якщо вам бракує здатності подбати про такі незначні речі, як прибирання, я сумніваюсь, що ми з вами спрацюємось». «Зачекайте», – сказав я, підводячись. «Будь ласка». Принаймні, дозвольте мені вислухати вас. Можливо, я дійсно можу вам допомогти. Вона підняла підборіддя і посміхнулась. Але питання не в тому, чи можете ви мені допомогти. Питання в тому, чи вважаю я, що ви можете мені допомогти. В цьому офісі немає нічого, що змусить мене так думати. Вона замовкла, сідаючи. І все ж, я теж присів. «І все ж...» «Я чула дещо, містер Дрезден, про людей з вашими здібностями, про здатність дивитись в очі». «Я схилив голову. Ну, я б не назвав це здатністю. Таке просто відбувається». «І все ж, що ви бачите, зазираючи всередину? Як це називається, погляд душі?» «Я обережно кивнув. В голові почав складатись пазл». «Ага». «І це виявляє справжню природу. Ви бачите правду про людину, в яку дивитесь?» «І вони бачать мене у відповідь, так?» Вона посміхнулась. «Прохолодна чарівна. «Тоді давайте глянемо один на одного, містер Дрезден. Ви і я. Тоді я дізнаюсь, чи ви мені станете в пригоді. І, звісно, це мені ж нічого не коштуватиме, вірно?» «Я б не був таким впевненим». Це залишиться з вами назавжди, як шрам або лисина. Коли ви дивитесь у чиюсь душу, ви її не забудете ніколи. Щось мені не подобався напрямок, у якому йшла бесіда. І мені здається, що це не дуже гарна ідея. А чому? Це ж не займе багато часу, містер Дрезден. Справа не в цьому. Її вуста перетворились на суцільну лінію. «Зрозуміло. Тоді, якщо ви мене вибачите...» І тут я її перервав. «Міс Сомерсет, я думаю, ви припустились помилки у своїх оцінках». Її очі заблищали, на мить показавши гнів. «Холодний і далекий. Дійсно?» Я кивнув, відкрив шухляду і вийняв блокнот. «Так, у мене останнім часом був важкий період». «Для мене ваші слова важать небагато». Я витягнув ручку, зняв ковпачок і поклав її поруч із блокнотом. «Ага, і ось з'являєтесь ви. Багата, розкішна, занадто хороша, щоби бути реальністю». «І?» «Занадто хороша, щоби бути реальністю». Повторив я і витягнув револьвер 44-го калібру з «Шухляди». Направив його на неї і відтягнув курок. «Хочете, назвіть мене божевільним, але останнім часом, мені здається, що якщо щось занадто добре, щоб бути реальністю, то, ймовірно, це брехня. Покладіть руки на стіл, будь ласка». Вона вигнула брови. Прекрасні очі розширились настільки, щоб показати білок. Потім вона ковтнула і поклала долоні на стіл. Що ви взагалі думаєте собі? У мене є одна теорія. Я, тримаючи пістолет і не відводячи від неї очі, відкрив іншу шухляду. Розумієте, останнім часом до мене приходять неприємні відвідувачі. І саме це змушує мене очікувати різні проблеми. Здається, я вас розкусив. Не розумію, про що ви говорите, містер Дрезден, але впевнена... «Ой, обличте. Я попорпався в шухляді і знайшов те, що мені було потрібно. Через мить витягнув старий цвях з простого металу і поклав його на стіл. «Це що?» Майже прошепотіла вона. «Доказ!» – сказав я. І легенько пхнув цвях одним пальцем і відправив його по поверхні столу до ідеально доглянутих рук. Вона не рухалась долі секунди – але потім швидко зробила два довгих кроки від мого столу і перекинула стілець, на якому сиділа. Цвях скотився з краю столу і впав на підлогу. Залізо? Звичайне залізо. Фейрі його не люблять. В наступну мить з її обличчя зарозумілість, перевага і впевненість зникли. Залишились просто риси, холодні і чарівні. Порожні. Не було усіх емоцій. Не було нічого, що можна було б сприймати як людське. До угоди з моєю хрещеною матір'ю залишилось ще кілька місяців. Вона повинна була залишити мене в спокої на рік і один день. Така угода. Якщо вона намагається якось викрутитись, то все відміняється. Гостя дивилась на мене в порожній тиші ще довгу хвилину. Тривожно було бачити таке гарне обличчя, настільки чужорідне, ніби щось за цими рисами ховається, щось, що має мало спільного зі мною. Від погляду на цю маску стискалось у горло, і довелось докласти неабияких зусиль, щоб пістолет в моїй руці не тремтів. Але потім міс Сомерсет зробила дещо, що змушило її виглядати Ще більш лякаючою. Вона посміхнулась. Овільно, жорстоко. Її посмішка була як ніж із зазубринами. А потім вона заговорила, як і раніше. Красиво. Але без жодних емоцій. Вона говорила, і це змушувало мене хотіти нахилитись до неї, щоб почути чіткіше. «Розумно. Так. Не надто росіяни, щоб думати». «Саме те, що потрібно». «Холодні мурашки пробігли по моїй спині. Мені не потрібні неприємності. Просто йдіть, і обидвоє вдамо що нічого не сталося». «Але сталося». Пробурмотіла вона, і від звуку її голосу в кімнаті стало холодніше. «Ви зазирнули за завісу, довели свою цінність. Яким це чином?» «Статика на дверній ручці». «Ви не повинні були мати можливість потрапити сюди, тож, мабуть, пройшли крізь двері. І ви танцювали навколо моїх запитань, а не просто відповідали». Усе ще посміхаючись, вона кивнула. «Далі?» «У вас немає сумочки. Небагато жінок ходять у костюмі за три тисячі доларів без сумочки». «Ну, так. Ви підходите, містер Дрезден». «Не знаю, про що ви говорите». І більше не тому справ із фейрі. Мені не подобається, коли мене так називають. Нічого страшного. Забирайтесь геть з мого офісу. Вам слід знати, що мій рід від великого до малого зобов'язаний говорити тільки правду. І це не обмежує вашу здатність обманювати. Її очі заблищали, зіниці змінились, перетворились зі звичайних круглих смертних на котячі. І саме хижацьким поглядом вона подивилась на мене, не кліпаючи. Проте я говорила, що планую ризикнути. І я планую ризикнути з вами. Е, що? Мені потрібна послуга. Викрали дещо дорогоцінне, і я хочу, щоб ви це повернули. Дозвольте мені прояснити. Ви хочете, щоб я повернув вам викрадене майно? Не мені. Законним власникам. Я хочу, щоб ви знайшли, спіймали злодія і виправдали мене. Зробіть це самі! У цій справі я не можу діяти повністю одна. Промурмотіла вона. Ось чому я обрала вас на пост мого емісара, на пост мого агента. Я розсміявся їй в обличчя. І це викликало дещо в ідеальних блідих рисах обличчя. Гнів. Холодний і жахливий спалахнув у її очах і ледь не заморозив сміх у моєму горлі. «Ну, я так не думаю. Я більше не укладатиму угод з вашим народом. Тресся, я навіть не знаю, хто ви». «Миле дитя!» – промурмотіла вона повільно. «Угода вже укладена. Ти віддав своє життя, статок і майбутнє в обмін на владу». «Так, своїй хрещеній». І це все, що оскаржується, до речі. Більше ні. Навіть у світі смертних концепція боргу переходить з однієї руки в іншу. Це як продаж іпотечних кредитів, вірно? У животі похолонуло. Ви про що? Вона показала зуби. Так, не посміхнулась, а показала гострі й білі зуби. Твоя іпотека, смертне дитя, була продана. Я її придбала. «Ти мій, і допоможеш у цій справі!» Я поклав пістолет на стіл і посунув верхню шухляду. Звідти витягнув ніж для листів. Один із стандартних, машинних, з важким пласким лезом і звичайнісінькою дерев'яною ручкою. «Ви помиляйтесь!» Сказав я, і це заперечення навіть мене не переконало. «Хрещена ніколи б цього не зробила. Наскільки мені відомо, «Ви намагайтесь мене обманути!» Вона посміхнулась, спостерігаючи за мною. Її очі виблискували. «Тоді заради усього, дозволь мені запевнити тебе у правді!» Моя ліва долоня врізалась у стіл. Я спостерігав, здивований, як стискаю ніж для листів правою рукою, ніби у фільмі «Жахів». У паніці я пробував стриматись, скинути ніж, але руки діяли автоматично, над чи ними керували хтось інший. «Анусь, зачекайте!» – крикнув я. А вона дивилась на мене, холодна, далека і зацікавлена. Ніж полетів в тильну сторону моєї руки. Стіл дешевий. сталь чисто прорізала м'ясо між великим і вказівним пальцями, пришпиливши мене до фанери. Одразу ж біль прокотився рукою, і кров почала сочитись з рани. Я намагався боротися з цим, але запанікував, не в змозі контролювати себе. Вирвалось неконтрольоване скиглення. Я спробував витягти ніж з руки, але моя рука просто покрутила його проти годинникової стрілки. Біль мене пронизав, я навіть не зміг набрати достатньо повітря, щоб закричати. «Гостя! Фейрі!» – нахилилась. І відвела мої пальці від ножа для листів. Витягла той різким, рішучим жестом і поклала на стіл, на якому одразу заблищала моя кров. «Чарівник, ти це знаєш так само добре, як і я. Якби ти не був пов'язаний зі мною, я б такої влади над тобою не мала». У той момент я знав лише те, що моя рука боліла. Втім, десь під свідомістю зрозумів. Вона говорить правду. Фейрі не можуть просто гратись в ляльковода. На це треба отримати дозвіл. Такий, який я дав своїй хрещенній Лія роками раніше, коли був молодшим, дурнішим. Минулого року я змусив її відмовитись від претензій, що захищало мене рік і один день. А тепер вона передала це комусь іншому». Комусь, хто не був учасником, угоди. Я подивився на гостю, і біль перетворив мій голос на тихе грубе гарчання. «Хто ви?» Жінка провела нігтем по крові на моєму столі, піднесла його до губ і неквапливо торкнулася ним свого язика. Осміхнулася повільно, чуттєво і дуже моторошно. «У мене багато імен». Промурмотіла вона, але ти можеш називати мене Меп, королева повітря та темряви, монарх зимового двору Сідхе. Розділ третій Серце полетіло в п'ятий Королева Фейрі, королева Фейрі в моєму офісі. Я дивлюсь на королеву Фейрі і говорю з королевою Фейрі. А вона тримає мене за найкоротший повідець. Трясця. А я думав, що моє життя вже знаходилось у критичному стані. Страх може буквально відчуватись, як крижана вода. Ніби от холодне відчуття, яке ковтаєш, і воно котиться вниз по горлу і поширюється на груди. Краде твоє дихання і змушує серце працювати тоді, коли не потрібно а потім поширюється в живіт і в стегна, залишаючи за собою тремтіння, Далі, до колін, іноді з зупинкою по дорозі, і нарешті починає красти сили, які зазвичай використовуються для того, щоб втекти якомога далі. Я ковтнув повний рот такого страху. Очі зупинились на отруйно прекрасній феї, що стояла по інший бік мого столу. Це змусило Меп посміхнутися. «Ага, досить мудрий, щоб боятися. Щоб усе зрозуміти принаймні частково. Як це? Знати те, що ти знаєш, дитино?» Мій голос затримтів більше, ніж хотілося б. «Ну це як щось на зразок бути Токіо, коли поруч Годзіла». Меп нахилила голову, спостерігаючи за мною, з тією ж своєю посмішкою. Здається, вона не зрозуміла посилання, або, можливо, їй не сподобалось, що її порівнюють з тридцятиповерховою ящеркою, чи сподобалось. Ну тобто, звідки мені знати? Я її розібратись з людськими жінками не можу. Очима з меб я більше не зустрічався і не хвилювався про погляд душі, для цього обидвоє повинні мати душу, втім, дуже багато істот. Можуть дістатись до вас, якщо надто довго дивитись їм в очі. Там є усілякі емоції і метафори. Я втупився на підборіддя меб, Моя рука горіла від болю. І я мовчав, бо боявся. Ненавиджу взагалі боятися. Ненавиджу це більше, ніж будь-що у всьому світі. Ненавиджу, коли відчуваю себе безпорадним. Ненавиджу, коли мене залякують. А меб зараз виконувала роль шкільного хулігана, який забирає гроші на обід. Королева Фейрі – це погана новина. біса погана новина. Якщо не викликати якогось старого бога, чи не протистояти Білій Раді, я навряд чи зіткнусь з такою ж силою, як меб. Так, можна завдати їй магічного підступного удару, вивести її з ладу, але навіть певно, «При усій своїй силі, я сумніваюся, що навіть скойовджу їй волосся, а у неї зараз повідець, який вона може смикати, обходячи повз усю мою оборону. І з цим нічого не поробиш. А ще шкільні хулігани мене бісять». «Так, все, забуваємо про це», – сказав я Палко. «Ніякої угоди. Розірвіть мене і тільки замкніть двері на виході». Моя відповідь, здавалось, не мала жодного ефекту. Меб схрестила руки і промурмотіла. «Такий гнів, такий вогонь. Так, я бачила, як ти загнав у глухий кут хрещену матір Леонан Сітхе минулої осені. Мало хто зі смертних коли-небудь робив таке. Сміливо, нахабно. Мені подобається твоя сила, чарівник. Мені вона потрібна». Я попорпався по столу, допоки не знайшов дозатор серветок, а потім почав запихати їм рану. Мені взагалі-то не дуже хвилює, що взагалі потрібно. Я не буду емісаром чи будь-ким іншим, а якщо змусите, то сумніваюсь, що стану вам в пригоді. Отож, робіть, що збираєтесь або забирайте з мого офісу. Дрезден, ти повинен хвилюватися? Сказала мені Мепп. Усе це стосується тебе. Я придбала борг, щоб зробити деяку пропозицію. Шанс вирватись з цієї ями. Ага, звісно. Оближте це, мені не цікаво. Ну що ти? Хіба ти не хочеш бути вільним? Я підвів очі. Обережно. І чомусь уявив себе на блюді на столі з яблуком у роті. А що конкретно мається на увазі... Під словом «вільним». «Вільним», – сказала вона, облизуючи губи кольору замороженої шовковиці. «Вільним від впливу сітхе, від зв'язків угоди з Леонан-сітхе, точніш тепер угоди зі мною». «І усе підійде до фінішу. Ми розійдемось різними шляхами». «Саме так». Я подивився на свою руку і насупився. «Не думав». «Щофері цінують свободу як концепцію меб. «Тобі не слід припускати, чарівнику. Я обожнюю свободу, тому що кожен, хто її не має, її жадає». Я глибоко вдихнув. І цим спробував уповільнити серцевий стукіт. Не можна дозволити ані страху, ані гніву думати за мене. Інстинкти кричали «схопити пістолет» і спробувати вирватися. Але треба було подумати. Тільки тверезий розум може витягти зі справи з феєрі, меб була чесна щодо своєї пропозиції, я відчував це, якоюсь первісною інтуїцією не залишалось місця для сумнівів вона звільнить мене, якщо я погоджусь на угоду. Звичайно, ціна може бути занадто високою, це ми ще не обговорювали. І фейрі дуже часто роблять так, що уся угода зажене тебе в лабіринт страхів, а не в чисте поле. Вони схожі на компанії з мікрозаймів, або тих, що займаються студентськими позиками. Ось там подібне зло. Я відчував, що Меп спостерігає за мною, як Сильвестер за мною пташкою Твітті. Ця думка трохи мене розвеселила тому що Твіті у кінці кожної серії надирає дупу Сильвестру. «Так, ну добре, я слухаю», – нарешті сказав я. «Три завдання», – продовжила мурмотіти Меп, піднявши три пальці, ніби візуальне пояснення слів. «Час від часу я звертатимусь до тебе із проханням. Коли виконаєш три, то усі твої зобов'язання переді мною припиняються». На мить у кімнаті запала тиша, і я кліпнув. «Що? І це все?» Меп кивнула. «Три завдання! Три прохання!» Меп знову кивнула. «Ось так просто. Я маю на увазі... От, якщо ви попрохаєте мене тричі передати вам сіль, то все? Я вільний?» Її зелено-сині очі, як льодовиковий лід, не кліпали і дивились просто мені в обличчя. То ти погоджуєшся? Я повільно потер рот, обмірковуючи це. Така собі проста угода. Дуже проста для такого роду речей. Зазвичай складались цілі контракти і все інше. Меп запропонувала мені чудовий пакетик солодощів, акуратний, охайний, з бантиком. Що означає, що я ідіот, «Якщо не перевірю цукерки всередині, на наявність лез, голок та ціаніду. Я буду вирішувати, які прохання я виконую, а які ні». «Добре. І якщо відмовлюсь від прохання, не буде ніяких репресій чи покарань з вашого боку». Вона нахилила голову і повільно кліпнула. «Вперше за увесь цей час». «Домовились? Саме ти будеш обирати, які прохання виконувати». Голова підкинула одну міну, на яку я міг наступити. І більше жодних перепродажів моєї іпотеки. Жодних викликів, лакеїв, щоб карати чи турбувати мене через посередників, опосередковано чи якось так. Усе лише між нами двома. Вона розсміялась. По-справжньому чисто, весело і прекрасно. «Як тут у вас у світі смертних, кажуть? Обдуриш мене один раз?» «Сором тобі. Обдуриш двічі, сором мені. Домовились, чарівник?» Я облизав губи, думаючи, які лазівки я залишив, і чи зможе Меп до мене дістатись якимсь іншим чином. «Та що, чарівник?» «Я чекаю, ми домовились?» Я дав собі секунду побажати бути менш втомленим, або щоб рука менше боліла. Події дня та майбутнє засідання ради цього вечора не підготували мою голову до таких переговорів. Втім, одне я знав напевно. Якщо якось не здихатись від меб, то я помру швидко. І, скоріш за все, дуже скоро. Краще зробити щось і помилитись, аніж не зробити нічого і бути розчавленим черевиком. Гаразд, домовились». Коли я промовив ці слова, щось пробігло по потилиці вниз до хребта. Поранена рука здригнулася в ниючому і болючому пронизуванні. Меб заплющила очі і посміхнулася хитро по-котячому своїми темними губами, а потім схилила голову. «Ага. Ви знаєте отой вираз обличчя в мультиках, коли персонаж на усій швидкості вилітає зі скелі?» Потім завмирає, усвідомлює, що зробив, не дивиться вниз, обмацує повітря одним пальцем, і саме тоді його обличчя стає викривленим від первісного жаху. Ось, напевно, я саме так себе і відчував у той момент. Ну, напевно, майже. Втім, допомоги я не чекав. І, можливо, якщо не зупинятись і не мацати землю під ногами – то вдасться бігти далі до іншого краю каньйона». Я відвернувся від МЕП і спробував подивитись на руку. Та усе ще пульсувала. «Дезінфікувати це буде проблемою. Знадобляться шви. А ще до них, напевно, маленьке благословення». На стіл прилетів коричневий конверт. Я підвів очі і побачив, як МЕП натягує пару рукавичок на руки. «Це що?» «Моє прохання. Всередині подробиці смерті одного чоловіка. Я хочу, щоб ти мене виправдав. Знайди вбивцю і поверни те, що було вкрадено». Я відкрив конверт. Всередині чорно-біле глянцеве фото розміром 8х10. Якийсь старий лежав на сходах. Шия під якимось неприродним кутом нахилялась до плечей. Кучеряве біле волосся, твідовий піджак. До фотографії додавалася стаття з триб'юна. Місцевий художник гине в опівнічній трагедії. Це ж Рональд Руїл, сказав я, переглядаючи, я чув про нього. Студія в Бактауні, здається. Меб кивнула. Відомий візіонер американської художньої культури. Хоча, я припускаю, цей термін використовується занадто легковажно. У статті йдеться, що він творець світів. І думаю, тепер, коли він помер, усі будуть говорити про нього усілякі приємні речі. Я прочитав решту статті. А поліція назвала це нещасним випадком. Це не він. А ви звідки знаєте? Меб посміхнулась. І чому це вас так хвилює? Не схоже, що поліцейські полюють на вас. Існують сили суду, окрім смертного закону. «Тобі достатньо знати, що я хочу побачити справедливість. Просто її». «Ага. А ще було сказано, що у нього щось вкрали. Що?» «Ти сам дізнаєшся». Я поклав фотографію назад у конверт і залишив його на своєму столі. «Гаразд, я подумаю». Меб подивилась на мене. «Прийми це прохання, чарівник Дрезден». Я насупився і стиснув щелепу. «Я сказав, що подумаю!» Котячі очі заблищали. Я побачив кілька білих-білих зубів у її посмішці. Меб дістала пару темних сонцезахисних окулярів із кишені піджака. «Хіба не вічливо проводжати клієнта до дверей?» Я насупився, але встав зі стільця і підійшов до дверей. Від п'янкого запаху парфуму запаморочилось у голові. Я відігнав це відчуття і спробував утримати насуплене обличчя, різко відкриваючи їй двері. «Рука усе ще болить?» «А як самі вважаєте?» Меб поклала свою рукавичку на мою поранену. І раптовий сплеск чистого, злісного холоду пронизав травму, як заморожений скальпель. А потім полетів вгору по моїй руці, до серця. Дихання перехопило. І я відчув, як серце пропустило один удар, дві, а потім знову запрацювало. Я глибоко вдихнув, похитнувся і сперся на двері. Завдяки ним я не впав повністю. Трясся, пробурмотів я, намагаючись говорити тихо. «У нас угода!» «Я погодилась не карати тебе за відмову, чарівник. Погодилась не карати і не турбувати тебе своїми посередниками». Меб посміхнулась. Я зробила це тому, що просто злюсь на тебе, я загарчав. Цей вчинок не додав шансів тому, що я візьмусь за справу. Ти візьмеш її емісар, впевнено сказала королева. Зустрінеш свого колегу сьогодні ввечері. Якого колегу? Ну, оскільки ти емісар зими в цій справі, літо теж відшукало того, хто представлятиме його інтереси. «У мене взагалі-то плани на сьогоднішній вечір. І, до речі, я ще не взявся за справу». Меп пальчиком опустила окуляри на ніс, впершись своїми котячими очима в мої. «Чарівник, ти знаєш історію про жабу і скорпіона?» Я похитав головою, відводячи погляд. Жаба і скорпіон підійшли до струмка. Промурмотіла тихо і солодко Меп. Струмочок був широким, Скорпіон попрохав жабу перевести його на спині, та сказала: "Скорпіон, ти ж мене не вжалиш?" Той відповів: "Якщо я зроблю це, то помремо обидвоє". Жаба погодилась, скорпіон заліз їй на спину. Лисиця попливла, але на півдорозі скорпіон все ж вжалив її. Йдучи на дно, жаба сказала: "Дурень, ти прирік нас обох. Чому?" "Тому що я скорпіон, Відповів Скорпіон. «Така моя природа». «І що?» Не зрозумів я. «Це вся історія? Не кидайте свою основну роботу. Письменництво – це не ваше». Меп просміялась, що викликало ще одне тремтіння в мені. «Ти приймеш цю справу, чарівник? Це те, ким ти є. Така твоя природа». Вона повернулась і пішла коридором. Стримана, холодна, далека – я дивився меб слід хвилину, а потім зачинив двері. Я занадто довго закривався у лабораторії, тому не міг не помітити, що усі казки ніколи не розповідають про те, що у королев Фейрі прекрасні підтягнуті сідниці. Ну, а я такі речі помічаю. Хочете, подайте на мене до суду. Розділ четвертий я сперся на двері, заплющивши очі, намагаючись думати. Було страшно. Не так, як зазвичай напів ейфорійно, адреналіново, а по-тихому страшно. Ніби от як чекаєш на результати медичних аналізів. Такий страх, який може поставити шезлонг перед твоїми думками і принести з собою скриню-холодильник із напоями. Отже... Я працюю на королеву злих фей. Королеву зими. Хоча, знаєте, злі феї не обов'язково жорсткі та злі. Так само, як добрі літні фей, не всі добрі й мудрі. Скоріше, вони більш схожі на свої пори року. Прекрасні, нещадні і абсолютно безжальні. Тільки дурень став би добровільно з ними спілкуватись. Не те, щоб МЕБ давала мені великий вибір, але технічно він був. Я міг би відмовити їй і прийняти усе, що буде. Я закусив губу. Якщо брати до уваги мій бізнес, то, напевно, я добре зробив, що не надто багато відкладав на пенсію. Зрозумійте вірно, чарівники можуть жити довго, дуже довго. Але більшість з них сидять вдома, самі по собі. Небагато чаклунів кидали виклик стільком примарам, як я. Так, хитрив декілька разів, декілька разів щастило, і я виходив переможцем. Втім, рано чи пізно, кубики все ж викинуть одиниці. Можливо, у наступний момент. Страх. Можливо, саме тому я й погодився на угоду Меб. Життя С'юзен спотворене. Через мене. Я хотів допомогти їй, перш ніж помру. Але якийсь тоненький голосок у глибині моєї голови сказав, що якийсь я занадто шляхетний для того, хто злякався, коли справа дійшла до рішучих дій. Тоненький голосок підсказав, що це лише виправдання, що частина мене, яка мало кому довіряє, і ще менше вірить, прошепотіла – що я просто побоявся сказати «ні» істоті, яка, ймовірно, могла б змусити мене прагнути смерті. У будь-якому випадку занадто пізно до усіх таких роздумів. Я уклав угоду, і час покаже, добре це чи погано. І якщо я не хочу, щоб це було погано, то краще почати з'ясовувати, що з цим треба робити, і як не потонути в процесі у політиці Фейрі? Я був цілком впевнений, що це не просто справа Рональда Руела. меб не дала б її мені, якби не думала, що це заплутає мене ще більше. Можливо, вона тримала мене у метафізичній руці, але це не означає, що я буду підстрибувати щоразу, коли вона скаже. Треба придумати щось інше. І крім того... У мене зараз і інші проблеми. Залишалось небагато часу до засідання ради того вечора, тож я зібрався і приготувався йти. Зупинився біля дверей з тим відчуттям, яке виникає, коли про щось забуваєш. Очі зупинились на стопці неоплачених рахунків. І я згадав. Гроші. Я прийшов сюди, щоб взяти справу. Щоб трохи заробити, сплатити рахунки. А тепер я повухав в проблемах і прямую прямо в море. Не отримав авансу і не заробив жодного цента. Я матюкнувся і зачинив двері за собою. Дійсно, я вже граю своєю душею, тож цілком можна було б змусити меб кинути 50 баксів на годину плюс витрати. Я попрямував, щоб почати займатися справами. Трафік у Чикаго може бути кошмаром, як і в будь-якому великому американському місті, Але того дня усе було особливо погано. Я застряг у потоці, жук перетворився на піч, і я деякий час пітнів і бажав бути не занадто могутнім чарівником. Просто для того, щоб мене витримував пристойний сучасний кондиціонер». Такий він магічний талант. Уся техніка не дуже добре працює, коли навколо літає занадто багато магії. Будь-що виготовлене після Другої світової, відмовляється працювати, коли чарівник поблизу. Речі з мікросхемами та електричними компонентами, здавалось, мали найбільше проблем. Втім, навіть найпростіші речі, як от кондиціонер Жука, зазвичай довго не могли протриматись. Запізнюючись, я залетів до квартири і продерся крізь руїни, шукаючи спорядження для зустрічі. Знайти все не виходило. До того ж, не було часу прийняти душ. Холодильник порожній. Усе, що можна було закинути в рота, це напіврозгорнутий шоколадний батончик, який я почав їсти, здається, дня три тому. Я запхав його в кишеню, а потім попрямував на засідання Білої Ради Чарівників, де збирався справити нищівне враження своєю поведінкою, гігієною та природною грацією. Я заїхав на стоянку через дорогу від комплексу «Маккормік Плейс», одного з найбільших конгрес-центрів у світі. Біла Рада орендувала одну з менших будівель для зустрічі. Сонце висіло низько в небі, стаючи більшим і червонішим, спускаючись до горизонту. Я припаркував Жука у відносно прохолодному нижньому рівні гаража, вийшов з машини і обійшов передню частину, щоб відкрити багажник. І в той момент, коли я натягував на себе мантію, почув, як на парковку в'їжджає машина, двигун якої гуркотів і торохкотів. Чорний пікап, Форд 37-го року, укомплектований округлими крилами та дерев'янними планками з боків кузова. Саме він став на порожнє місце поруч із моїм. На старій машині не було іржі, вона блищала від свіжого воску. Потертий дробовик лежав на задньому сидінні, а поруч із ним – старий зношений посох чарівника. Форд скриготнув, зупиняючись з якоюсь динозавровою солідністю, і через мить двигун заглох. Водій, невисокий кремезний чоловік у білій футболці та синьому джинсовому комбінезоні, відчинив двері та вилетів з вантажівки жвавими рухами зайнятої людини. Лисий, були тільки пухнасті білі пучки з боків. настовбурчена борода вкривала рот і щоки. Чоловік грюкнув дверима з бездумною силою, посміхнувся і прогудів. «Кос, радий тебе бачити!» «Ебенезер!» – відповів я, хоч і не так дзвінко. І відчув, що відповідаю на його посмішку своєю. А потім підійшов, щоб потиснути його простягнуту руку. Стиснув сильно, виключно з метою самозахисту. У Ебенезера була хватка, яка могла розчавити банку шпинату. «Вам краще прибрати дробовик!» Поліція Чикаго прискіплива до людей зі зброєю». Ебанезар пирхнув і сказав, «Я занадто старий, щоб хвилюватись про всяку фігню. Що ви там за межами Міссурі, сер? Я думав, ви не приїдете на засідання ради». Він котливо посміхнувся. «Останнього разу, коли я не прийшов, вони кинули мені підлітка учня. Тож тепер не треба пропускати». «Бо хто зна, що вони знову на мене навісять?» Я розсміявся. «Невже я настільки поганий?» Він пирхнув. «Ти спалив мені сарай, хос!» «Я більше ніколи не бачив свого кота!» «Він просто втік і так і не повернувся після того, як ти його купав!» Я посміхнувся. «Колись давно я був дурним шістнадцятирічним сиротою, який вбив свого колишнього вчителя». У тому, що скидалось на магічну дуель, мені пощастило. У попіл перетворився старий Джастін, а не я. А потім Рада з сімома законами магії. Перший з них – не вбий. Коли ти порушуєш його, то тебе страчують без зайвих питань. Втім, деякі чарівники вважали, що я заслуговую на поблажливість, і це був прецедент для використання смертоносної магії для самозахисту від «чорного мистецтва». І от мене посадовили на свого роду жахливий випробувальний термін. І будь-яке інше порушення закону стане для мене негайним спрощеним судом. Втім, мені було 16. За законом я був неповнолітнім, що означало, що я повинен був кудись поїхати – Бажано туди, де Рада могла б слідкувати за мною, і де я міг навчитись краще контролювати власні чари. Ебенезер Маккой жив у Голоу, Міссурі, Скільки хто пам'ятав. Ну, десь декілька століть. Після суду Рада відправила мене на його ферму і доручила завершення моєї освіти. А освіта – це багато роботи на фермі в день, навчання ввечері і міцний нічний сон. Майстерно чаклувати я не навчився, але отримав набагато важливіше. Дізнався про терпіння, про створення чогось, того, що вартує моєї праці. Я знайшов стільки ж спокою, скільки міг очікувати підліток. Гарне місце для життя. І Маккой давав мені усе, що потрібно, за що я завжди буду йому вдячний. Ебенезер нахмурився. Подивився, мружачись на жука. Я прослідкував за поглядом і зрозумів, що машина виглядає так, ніби її бомбардували кривавим градом. Кров жаб стала темно-коричневою, бо висохла, а по лобовому її розмазали двірники. Макой подивився на мене, піднявши брову. «Дощ із жаб!» – пояснив я. Він потер щелепу і примрушився на мене. Потім кинув погляд на ганчірку, якою я обгорнув свою руку. А це що? Нещасний випадок в офісі. Важкий день коротше. Ага. Слухай, хос, ти взагалі не дуже добре виглядаєш. Він подивився на мене. Його очі були насупленими, стійкими. Я не зустрів погляд. Ми обмінялись поглядом душі роки тому, тож я не боявся, що це станеться знову. Я просто не хотів дивитись на старого і бачити там розчарування. «Я чув, ти потрапив у деякі неприємності». «У деякі. З тобою все гаразд?» «Витримаю». «Ага. Мені сказали, що старші в раді досить засмучені. Це означає проблеми, хос». «Ну, взагалі-то, я про це здогадувався». Ебанезар зітхнув і похитав головою – оглянувши мене з ног до голови. «Ти взагалі-то не дуже схожий на наступне покоління чарівництва. Та й не справиш гарного враження в цьому!» Я насупився і накинув капюшон насиченого синього шовку на голову. «Ахов, я взагалі-то маю носити мантію. Ми усі маємо!» Ебенезар криво глянув на мене і повернувся до пікапа. «Звідти дістав чохол для костюма» і витягнув з нього мантію з розкішної темної тканини. «Мені здається, що халат з фланелі у клітинку – не те, що малось на увазі». У відповідь я лише зав'язав пояс старого халата. Ну, у мене кіт використав гарну мантію в якості лотка. Як я вже казав, у мене був досить довгий день, сер». Він хмикнув і дістав свій кремезний старий чарівний посох. «Занадто спекотно, щоб вдягати цю кляту річ тут. Краще вдягнусь всередині». Ебенезар підвів очі. Блідоблакитні очі заблищали, оглядаючи гараж. Я нахмурився і нахилив голову. «Ми запізнюємось вже. Хіба не треба йти назустріч?» «Через хвилину. Дехто хоче з тобою поговорити, перш ніж усе почнеться. Дехто зі старшої ради». Я різко видихнув. «Навіщо ми їм?» «Не ми, а ти. Тому що я попрохав їх про це, хлопче. Зрозумій, люди налякані. Якщо старша рада дозволить, щоб справа дійшла до відкритого голосування, то для тебе це може погано скінчитись. Тож я хотів би, щоб деякі з них отримали шанс зустрітись з тобою особисто». «Перш ніж вони почнуть робити вибір, який може тебе знищити». Ебенезер підпер свій пікап і схрестив руки на животі, схиливши голову. Майже заплющив очі. Він більше нічого не сказав. Ніщо в ньому не видавало напруги. Від бичачої шиї та міцних плечей до нерухомості його вузлуватих, загартованих роботою рук. Але я відчував силу у ньому. «Всередині». «Ви ризикуєте заради мене, вірно?» Ебенезар знизав плечима. «Ну, трошки». Я відчув, як гнів розпалюється в моєму животі і напружив м'язи щелепи. Втім, доклав зусиль, щоб мій голос був рівним. Маккой більше, ніж мій учитель. Він мій наставник у час, коли нікого поруч не було». Він допоміг мені в той момент, коли інші люди хотіли бити лежачого, або точніше обозголовити лежачого. Я завдячую йому своїм життям у більш ніж одному сенсі. Неправильно зараз гніватись на нього, незалежно від того, наскільки я втомлений чи поранений. Крім того, старий, ймовірно, все одно надаре мені сраку. Тож я вирішив сказати усе м'яко. «Сер!» «Що в біса ви взагалі робите? Я більше не ваш учень. Можу і сам про себе подбати». Він не пропустив гніву. «Здається, гравецю покар з мене ніякий». Ебенезар подивився на мене і сказав. «Я лише намагаюся тобі допомогти. За сьогодні мені стільки раз допомогли, що я вже не витримаю». Відбився я. Вампіри дихають у потилицю. «Жаби падають звідусіль. Мене от-от виженуть з квартири і з офіса. Я запізнююсь на засідання ради, і, повірте, я не хочу стояти тут і до когось підлещуватись». Маккой випнув щелепу, стукнув посухом об землю, щоб підкреслити свої слова. «Гарі, це не гра. Усі вартові та Мерлін». Рішуче налаштовані проти тебе. Вони будуть діяти. Без підтримки старшої ради. Ти глибоко сраці, хос. Я похитав головою і подумав про крижаний погляд меб. Ще глибше, сер, я в неї не залізу. Залізеш. Вони, скоріш за всех, захочуть зробити з тебе жартовного агнця. Вони зроблять це або не зроблять. У будь-якому випадку я не збираюсь підлабузнюватись до ради, до старшої чи якоїсь іншої. Гаррі, я не кажу тобі, щоб треба стати на коліна і благати, але якби ти просто...» Я закотив очі. «Просто що? Запропонував пару послуг? Запропонував би свій голос якійсь групі? Та в трубочку це згорнути і курвів ванус, Вибачте на слові. У мене достатньо проблеми без...» Я різко обірвався, примруживши очі. «Стоп! Ви останній, хто може сказати мені, що потрібно втягуватись в політику Ради?» Ебанезер насупився. «Дійсно? Ага. Насправді в останній я від вас чув, що Біла Рада – це зграя бовдурів, що ригає помиями, і що навіть якщо вони всі стануть молюсками, нічого не зміниться». Я такого не казав. Казали. Макой почервонів. Хлопче, я повинен...» «Так, оближте». «Ви хочете, то вдарте мене, чи що там запланували, але погрози вже не чіпляють мене так, як раніше». Ебенезер пирхнув. І ще раз грюкнув посохом об бетон. Перш ніж повернутись і відійти на кілька кроків. Він постояв там хвилину, бурмочу чи щось собі підніс. «Ну, здається, він бурмотів». Через хвилину звук перетворився на стриманий сміх. Я насупився. «Що? Ви чого смієтесь?» Ебенезер вказав на вільне місце для паркування. «Тому ти задоволений?» Я не відчув ані шепоту сили, ані подиху магії. Чим би вони не вкривались, цей плащ був поза межами усього, що я міг би начоклувати. Я не нейрохірург, коли справа доходить до магії. Так, є, звичайно, свої моменти, але здебільшого я виплутуюсь, впихуючи багато енергії у свої закляття. Ну і втрачаю десь половину на шляху. Магічно кажучи, я здоровенний головоріз і біса галасливий. А цей плащ був хорошим, ідеальним, тихим. Набагато кращим, ніж я можу зробити в наступні кілька десятиліть. Я застиг у раптовому шоці, коли плащ зник, і дві людини, яких я зовсім не очікував і не відчував побачити, просто з'явились попереду. Жінка вище шести футів, сиве волосся загорнуте в сітку біля шиї. Вона вже вдягла свою мантію. Чорний шовк майже того ж кольору, що й шкіра. Фіолетовий горжет перегукувався з дорогоцінним камінням на горлі. Брови були темними. Одна з них була вигнута, погляд спрямований на Ебенезера. Потім вона подивилась на мене з абсолютно незворушним виразом обличчя. Коли вона заговорила, то її голос був низьким. Вилупки що ригають помиями? Ну, м'ятті. Не нукай мені, Ебенезер макой, огризнулась вона і подивилась повз мого старого наставника на мене. Чарівник Дрезден, я менш, ніж потішена вашою неповагою до Білої Ради. Я підняв підборіддя і подивився на жінку, не зустрічаючись з її очима. Цього важко навчитись, але якщо мотивації досить, то цілком можливо. Взагалі-то мої слова підтверджуються тим, що ви за мною шпигували. Очі жінки спалахнули. Але Ебенезер встрях перш, ніж хтось із нас набрав обертів. «Гаррі Дрезден, познайомся з Мартою Ліберті!» Вона кинула на старого погляд. «Він зарозумілий, Ебенезер. Небезпечний!» Я пирхнув. «Це можна сказати про будь-якого чарівника!» Марта продовжила. Наче я не говорив нічого. «Гіркий, злий, нав'язливий!» Маккойна хмурився. «Но ну, мені здається, що у нього є поважна причина. Ти і решта старшої ради про це подбали». Марта похитала головою. «Сам знаєш, ким він мав стати?» «За великий ризик». Я клацнув пальцями двічі і вказав пальцями на власні груди. Агов, дамочко, Я взагалі-то тут стою!» Її очі спалахнули. «Поглянь на нього, Ебенезар. Він руїна!» І поглянь на усі руйнування, які він спричинив. Маккой зробив два швидких злих кроки до Марти. Кинувши виклик Червоному двору, коли вони зібрались вбити молоду жінку? Ні, Метті. Хос не спричинив того, що сталося. Це вони. Я читав звіт. Він постояв за себе, коли це було до біса необхідно. Марта схрестила руки. Сильні та коричневі. Мерлін казав. «Я знаю, що він казав», – пробурмотів мотив Ебенезер. «Дотепер мені навіть не потрібно чути його голос. І як завжди, він наполовину має рацію, наполовину ні, і як слимак безхребетний». Марта нахмурилась. Потім подивилась на мене і запитала. «Ви пам'ятаєте мене, містер Дрезден?» Я похитав головою. На моїй голові протягом усього суду був темний мішок, і я пропустив зустріч, яку скликав вартовий Морган пару років тому. У той момент з мого стегна витягували кулю. «Я знаю. Я не бачила вашого обличчя до сьогодні». Вона зробила крок уперед, піднявши посох з якогось темно-червоного дерева. Посох клацав з кожним кроком. Я напружився». Але вона не намагалася зустрітись з моїм поглядом. Просто вивчала моє обличчя протягом довгої миті, а потім сказала дуже тихо. «У тебе очі, як у матері». Старий біль прокотився крізь мене. Я ледь прошепотів у відповідь. «Я її не знав ніколи». «Ні, не знав». Вона підняла широку важку руку, і провела нею в повітрі по обидва боки моєї голови, ніби розгладжуючи волосся, не торкаючись його. Потім пронизала мене очима і подивилась на забинтовану руку. Тобі боляче? Великий, жорстокий біль. Та не такий він вже й жорстокий. Через кілька днів загоїться. Я не про руку, хлопче. Вона заплющила очі і схилила голову. Наступні слова пролунали важко, ніби її губи неохоче промовляли слова: "Гараст Ебанезар, я підтримаю вас". Вона відступила до мене і відійшла до другого чарівника, який з'явився. Я майже й забув про нього, і лише поглянувши, зрозумів, чому він взагалі не ворушився. Взагалі, риси, постава, усе в ньому Ніби зливалося з навколишнім середовищем, ніби поглиналось його нерухомістю, терплячою тихою, він ніби був звичайним камінчиком під місяцем і сонцем. Він був не дуже високим, п'ять футів, можливо, з вісьма чи з дев'ятьма футами, темне волосся заплетене в довгу косу, обличчя зі зморшками, а шкіра була кольору бронзи. Очі під срібними бровами були темними, напруженими. Орлине пір'я прикрашала його косу. Намисто з шматочків кісток облямувало шию. А ще браслет з бісеру. Навколо передпліччя стирчав під мантією. Одна рука стискала простий, нерізьблений посох. «Хос!» – сказав Ебенезер. «Це той, хто слухає вітер». Втім, це дуже довге ім'я. До речі, справжнє. Він лікар зі штату Іллінойс. Коротше, я його називаю індіанець Джо. Але як? Я справді спробував знайти якусь іронію, але відчув, як щось подряпало мене за ногу. Тому й замовк. Я зойкнув, відскочив від спалаху хутра біля ніг, спіткнувся об власний посох і впав. Такий вже день. Потім перевернувся на спину і замахнувся ногою, щоб вдарити щось. Втім, цього не треба було зробити. Молодий єнот встав на задні лапи і заверещав на мене з роздратуванням. М'яке сіре хутро настовбурчилось, ніби воно було призначене для тварини на кілька розмірів більшої. Присягаюсь, цей єнот кинув на мене роздратований погляд. Його очі блищали в темній масці хутра. Потім підбіг до ніг індіанця Джо і акуратно піднявся по дерев'яному посуху старого, видерся потім вгору по руці та вмостився на плечі. Е, видушив із себе я. І як у вас справи? Єнот щось защебетав. Індіанець Джо нахилив голову на один бік, а потім кивнув. Добре. Але маленький брат роздратований. Він вважає, що той, у кого стільки їжі, повинен нею ділитися. Я нахмурився і згадав про напівз'їдений черствий шоколадний батончик у кишені. А, точно! Я витягнув його, розламав навпіл і простягнув єноту. То що, мир? Маленький брат здивовано пискнув і кинувся вниз по руці індіанця та посуху до моєї руки. Він схопив солодощі, а потім відійшов на кілька футів, щоб поласувати. Коли я підвів очі, індіанець Джо вже стояв наді мною та простягав руку. «Маленький брат, дякую тобі. Ти йому теж сподобався. Як сам, чарівник Дрестен». Я вхопився за руку і підвівся. «Дякую, е, той, хто слухає вітер». Ебаназар втрутився. «Індіанець Джо». Той підморгнув мені одним серйозним оком. Цей реднек не читає нічого, інакше він знав би, що не можна більше називати мене так. Тепер я корінний американець Джо. Я не був впевнений, чи потрібно сміятись. Втім, я посміхнувся. Індіанець кивнув, темні очі заблищали, а потім він промурмотів: Та кого ти знаєш, як Терровест? «Передає тобі свою повагу!» Я кліпнув. Джо повернувся до Ебенезера і кивнув. Потім повільно підійшов до Марти. Маккой задоволено хмикнув. «Так, добре. А де третій? У нас тут не цілий день!» Марта потупила погляд. Обличчя індіанця Джо не змінилось, але він перевів погляд до Маккоя. Усі мовчали. Тиша ставала густою, обличчя Макоя стало блідим, і він раптом сперся на посох. «Саймон! О, Господи!» Я підійшов поруч і став з Ебенезером. «А що сталося?» Марта похитала головою. «Саймон П'єтрович, член Старшої Ради, наш експерт по вампірах. Його вбили два дні тому, весь комплекс Ебенезер винищили, увесь... «Мені шкода». Макой повільно похитав головою. Його голос був блідою тінню звичайного тону. «Я був у його вежі. Це ж фортеця. Як вони це зробили?» Вартові сказали, що не впевнені, але усе скидається на те, ніби хтось впустив бивць повз захист. Вони не пішли неушкодженими. Залишились півдюжини шляхтичів Червоного двору. Померло багато воїнів. Втім, їм вдалося вбити Саймона та решту. «Хтось їх впустив?» – видихнув Ебенезар. «Зрада? Але навіть якщо це правда, то це має бути людина, яка знає його захист зсередини і зовні». Марта подивилась на мене, а потім назад на Маккоя. «Щось промайнуло в цьому погляді, але я не зрозумів, що саме». «Ні, це божевілля». «Від майстра до учня?» «Сам знаєш, що скажуть вартові?» «Це ж маячня якась!» «Ебенезер, я і Джозеф, це лише два голоси, Саймона немає!» Макой витягнув синю бандану з кишені комбінезона і протер нею лисину. «Трястя! Кишки та ригань!» Я подивився на Ебенезера, потім на Марту. «А що це означає?» «Це означає, чарівник Дрезден...» що Мерлін та інші члени Ради готуються висунути проти тебе звинувачення, звинуватити тебе у війні з Червоним двором і покласти на твою голову відповідальність за низку смертей. І оскільки Саймона більше немає, наших з Джозефом голосів, не вистачить, щоб не висунути це на загальне голосування. Індіанець кивнув. Його пальці лягли на хутро маленького брата. «Багато членів Ради налякані, Хос Дрезден. Твій ворог скористається цією можливістю, щоб вдарити через них. Страх змусить їх голосувати проти тебе». Я кинув погляд на Ебенезера. Мій старий вчитель обмінявся зі мною довгим поглядом. І я побачив, як його очі бігають. «Пеклів дзвін. Я в халепі». Розділ п'ятий. Настала важка тиша. Ебанезер стис одну руку в кулак і суглоби клацнули. Хто займе місце Саймона? Марта похитала головою. Здається, Мерлін хоче запропонувати когось із німців. Ебанезер загарчав. Я на 50 років щонайменше старший кожного. Його це не хвилює, тому що Мерлін вважає, що у старшій раді «І так занадто багато американців». Індіанець Джо почухав груди маленького брата і сказав. «Типово. Єдиний справжній американець у старшій раді – це я». Ебенезер кинув йому стомлену посмішку. Марта промовила. «Марлін, не дуже зрадій, якщо ти претендуватимеш зараз». Маккой пирхнув. «І я не можу сказати, що цього жадаю». Вона нахмурилась, стиснувши губи. «Нам краще зайти, Ебенезар. Я скажу їм почекати на вас». «Гаразд», – промовив мій старий вчитель. Йдіть. Без жодних слів Марта з індіанцем пішли. Їхні чорні мантії зашелестіли. Ебенезар накинув свою і вдягнув червоний горжет. Потім взяв посох і рішуче попрямував до конгрес-центру. Я мовчки крокував у такт і хвилювався. Маккой здивував мене, заговоривши. «Як у тебе з латиною, хос? Тобі потрібно перекладати». Я відкашлявся. «Ні, думаю, впораюсь». «Гаразд. Коли ми зайдемо всередину, стримай свій гнів. Ти маєш репутацію хулігана з деяких причин». Я насупився. «Ні, не маю» а ще репутацію впертого і свавільного. Але...» На губах зараз з'явилась посмішка. «Але в наступний час ми досягли будівлі, де мала відбуватись рада. Я зупинився, і Макой затримався, оглядаючи мене. Я не хочу заходити з вами. Якщо все скінчиться погано, то, можливо, краще, якщо ви будете на відстані від мене». Ебенезер нахмурився. і Якусь секунду я думав, що він буде сперечатись. Потім старий похитав головою і зайшов в будівлю. Я дав йому пару хвилин, а потім сам піднявся сходами і зайшов. Приміщення виглядало як старовинний театр. Високі аркові стелі, підлоги з полірованого каменю, викладені смугами килимів і кілька наборів подвійних дверей, що вели в сам театр. Кондиціонер, ймовірно, працював на повну потужність, але зараз не було чути ані вентилятора, ані витяжки. Всередині будівлі було тепліше, ніж, мабуть, мало б бути. Жодного штучного джерела світла. Хоча яка технологія, який кондиціонер, яка лампочка? Тут будівля, наповнена чарівниками. Усі двері, що вели до того, що було вочевидь справжнім театром, були зачинені. Тільки перед одними стояли двоє чоловіків у темних мантіях ради, червоних горжетах і сірих плащах вартових. Я не впізнав одного з них, але другим був Морган, майже такий же високий, як і я, тільки з, можливо, ще сотнею фунтів міцних, робочих м'язів. Коротка борода, коричнево-сіра, і він завжди зав'язував волосся у довгий хвіст. Обличчя вузьке, кисле, голос відповідний. «Нарешті!» – пробурмотів він побачивши мене. «Я чекав цього, Дрезден. Нарешті ти постанеш перед правосуддям». «О, когось вжалила оса сьогодні вранці. Слухай, Морган, я знаю, тобі це не подобається». «Але мене виправдали за всіма звинуваченнями. Завдяки тобі насправді!» Кисле обличчя ще більше скривилось. «Я лише повідомив про твої дії Раді. Я й не думав, що вони будуть настільки...» Наступне слово він виплюнув як прокляття. «Поблажливими!» Я зупинився перед вартовими і простягнув посох. Напарник Моргана зняв кришталевий колонус з шиї і провів ним над посохом, а потім над моєю головою, а ще перед грудями. Кришталь виблискував світлом, коли проходив над кожною точкою чакри. Цей вартовий кивнув Моргану, і я зробив крок у театр. Той зупинив мене рукою. Ні, краще приведи собак. Напарник нахмурився. Але це був увесь протест. Він розвернувся і пішов у приміщення. Через мить вийшов із парою вартових псів. Супереч собі я ковтнув і зробив півкроку назад. «Оближ мене, Морган! Я не під чарами і без бомби. Я що, тобі самогубець? Тоді ти ж не будеш проти швидкої перевірки!» Сказав Морган, кинув мені посмішку і ступив уперед разом із псами. Це, звичайно, не справжні собаки, тому що справжні мені подобаються. Це статуї, зроблені з якогось темно-сіро-зеленого каменю. Заввишки мені по пояс. Завжди роззявлена паща і занадто великі очі, доповнені закрученими бородами та гривами. Хоча вони й не були з плоттю, все ж рухались якоюсь поважною грацією. Кам'яні м'язи зміщувались під шкірою, ніби були живими. Морган торкнувся кожного пса по голові, і пробурмотів щось невиразне. Почувши це, обидва створіння зосередились на мені і почали нишпорити навколо, опустивши голови. Підлога тремтіла під їхньою вогою. Я знав, ці пси зачаровані, щоб виявляти будь-яку з незліченних загроз, які, чисто теоретично, могли б наблизитись до засідання ради. Але вони не мислячі істоти, лише пристрої запрограмовані простими реакціями на заздалегідь визначені подразники. Ці пси хоча й вартували життя, але також траплялись і нещасні випадки. До того ж, я не знав, чи залишилось на мені від контакту із МЕП якийсь слід. Собаки зупинились. Один з них загарчав, що звучало заспокійливо, немов ескаватор роздирає скельну породу. Я напружився і подивився на іншого собаку. Під губами показались блискучі темні ікла, порожні руки зосередились на моїй лівій руці, на тій, яку меб поранила. Я ковтнув і завмер, намагаючись думати про щось невинне. «Їм щось не подобається у тобі, Дрезден», – сказав Морган. Мені здалося, що я почув щось горде в його голосі. «Може слід тобі відмовити у вході, просто щоб бути обережним?» Інший вартовий ступив уперед. Його рука зупинилась на важкому жезлі на поясі. Він пробурмотів. «Це цілком може бути травма, якщо він поранений. Кров чарівника – це досить сильна магія». Собака може також реагувати на гнів чи страх через кров. Можливо. Або він намагається щось пронести. Знімай пов'язку, Дрезден. Але у мене знову піде кров. Що ж, тоді я відмовляю тобі у вході відповідно до... Трясця, Морган! Пробурмотів я і майже кинув йому посох. Він схопив його і тримав, допоки я зривав імпровізовані пов'язки. Було до біса боляче, але все ж я їх зняв і показав набряклу та сочиву кров'ю рану. Вартовий загарчав, а потім, здавалось, втратив до мене інтерес. Поплентався назад і сів, знову знерухомившись. Я пильно подивився на Моргана. Ти що, задоволений? Якусь секунду я думав, що він зустріне мій погляд. Але вартовий кинув мені назад посох і відвернувся. «Ти ганьба, Дрезден! Подивись на себе! Через тебе померли хороші чоловіки та жінки! Сьогодні ти за це відповідатимеш!» Я замотав рану назад, як міг, і заскреготав зубами, у бажанні сказати Моргану прогулятись куди подалі. Потім пройшов повз вартових і попрямував у театр. Вартовий спостерігав, як я йду, а потім наказав напарнику. «Закривай!» і пішов за мною в театр. А потім я відчув тиху напругу. Вартові магією відрізали від будь-якого надприродного доступу. І такого засідання ради я ніколи не бачив. Різноманітність приголомшувала. Я стояв і дивився на все це кілька хвилин. Приміщення – це театр-ресторан, помірного розміру, освітлювалось свічками на столах, за якими сиділи чарівники в чорних мантіях з горжетами синього, золотого та червоного кольорів. Учні у своїх брудно-коричневих мантіях ховались у натовпі, стояли уздовж стін або сиділи навпочіпки на підлозі поруч зі стільцями наставників. Я нап'яв свою горжетку, яку забрав з жука, і рушив уперед. У цьому театрі зібрались до біса різні люди. Звужені східні очі, темна насичена шкіра Африки, зблідлі європейці, чоловіки та жінки, древні та молоді, з довгим коротким волоссям, бороди досить довгі, щоб заправляти в пояси, і бороди досить тонкі, щоб їх, ворушив прохолодний вітерець. Театр гудів десятками мов, з яких я впізнавав лише частину. Чарівники сміялись, насуплювались, посміхались та дивились у простір. Сорбались з флях, бутилок з газованою водою та чашок, або просто сиділи, заплющивши очі в медитації. Спеції, парфуми та хімікати змішувались у щось постійно мінливе, і аури з кількох практиків мистецтва магії, здавалось, відчували себе так само соціально. Вони простягались по кімнаті, торкались інших аур. Усе це викликало диссонанс я ніби йшов крізь павутину, яка постійно торкалась моїх щік і вій. Не небезпечно, але бентежно. Кожне павутиння унікальне, абсолютно відмінне від наступного. Єдине, що було спільним у всіх чарівників, то це те, що вони не виглядали такими недоумками, як я. Секція, огороджена мотузкою у дальній правій частині, вміщувала посланців різних союзних організацій та надприродних інтересів, про більшість з яких я мав лише туманне уявлення. Вартові обрали позиції, звідки можна оглядати натовп, Сірі плащі і там, і тут пробивались крізь чорні. Але чомусь я сумнівався, що на них відволікаються так, як на мій синьо-білий фланеловий халат у клітиночку. Майже кожен чарівник дивився на мене ображено. Здебільшого це робили сивоволосі старі. Один або два учні мого віку прикрили роти, коли я проходив повз, ховаючи посмішки». Я озирався довкруги, шукаючи вільний стілець, а потім побачив помах Ебенезера зі столу в першому ряду, найближчому до сцени. Він кивнув на місце поруч, єдине вільне, тож я доєднався до колишнього вчителя. На сцені театру стояли сім трибун, і біля шести з них стояли члени старшої ради у темних мантіях з фіолетовими горжетами». Індіанець Джо, той, хто слухає вітер, та Марта Ліберті стояли там. На центральній трибуні Мерлін Білої Ради. Високий чоловік, широкоплечий, блакитноокий, окий волосся спадало на плечі блискучими блідими хвилями і текучою срібною бородою. Мерлін говорив густо, басово, латинські фрази ковзали з його вуст так само плавно, як із вуст будь-якого римського сенатора. Примітка диктора. Я не знаю, як вимовляються ці фрази латиною. Саме тому я буду казати на слух, так як підказав Гугл. Вибачте. Кінець примітки. «Ет каекум і сенсо і амнос дімітере рес котідано реглаві де «Ідест і лумбелом контракомітатум рубрум». «З огляду на обставини, я пропоную відкинути звичайні формальності, щоб обговорити найбільш актуальне питання, яке стоїть перед нами. Війну з Червоним двором. Усі згодні?» Від чарівників у кімнаті пролунав загальний гомін згоди. Я не відчував потреби долучатись до нього». Я спробував непомітно прослизнути на стілець поруч із Ебенезером, але Мерлін помітив мене своїми яскраво-блакитними очима, які одразу ж стали на відтінок холоднішими. Він заговорив, звернувся до мене латиною, хоча я знав, він вміє ідеально говорити англійською. Втім, його бездоганне володіння мовою спрацювало проти нього». Тож я усе це легко зрозумів. А, Маєгос Дрезденус. Продендеадес нобис дум дебело код інцеприс дісиамус. Екс омніпате радіо тua прохок комідатару нобіс пласе. А, чарівник Дрездун. Як розумно з вашого боку приєднатись до нас в обговоренні війни, яку ви розпочали. «Приємно знати, що ви настільки поважаєте білу раду!» Він виголосив це, кинувши погляд на мій потертий старий халат, переконавшись, що будь-хто в кімнаті, хто не помітив, тепер помітить. От вилупок. Потім дозволив тиші запанувати, а мені відповісти йому. Теж латиною. Так, він великий, товстий вилупок. Втім, це було моє перше засідання ради в якості повноправного чарівника, і зрештою він – Мерлін. До того ж, я справді погано виглядав. А ще Ебенезер кинув мені попереджувальний погляд. Я проковтнув лайку і спробував дипломатію. «Его сум місеа магус мерлінус, долодіє лонгі метенет, опус ест міхі ун вестіпліся». «Прошу вибачення, Мерліне, у мене був дуже довгий день. Мені потрібна пральня». Ну, принаймні, це я намагався сказати. Мабуть, я щось неправильно провідмінював. Тому що, коли я закінчив, Мерлін кліпнув мені з м'яким виразом обличчя. «Кодест? Що це?» Ебанезер скривився і запитав мене пошепки. «Хос». Ти впевнений, що не хочеш, щоб я тобі переклав. Я махнув рукою. Я все можу зробити сам, нахмурився, намагаючись зібрати правильні слова, і заговорив Ексузаціонен вобіспровестіромео атеке Етіям тердікає фаціо. Будь ласка, вибачте мені моє запізнення та зовнішній вигляд. Мерлін подивився на мене безпристрасно і відсторонено. Вочевидь, цілком задоволений своїм рішенням дозволити моєму роту говорити. Мій колишній вчитель ледь не вибив собі мізки, коли приклав до лоба долоню. «Що?» – запитав я пошупки. Ебенезар подивився. «Ну, спочатку ти сказав, я жалюгідне виправдання, Мерлін. Сумний, довгий день мене тримає. Мені потрібна праля». Я кліпнув. «Що?» Це те, що запитав Мерлін. А потім ти додав. Вибачте за те, що я вдягнений, і теж роблю пізно. Я відчув, як спалахує моє обличчя. Більшість присутніх у кімнаті все ще дивились на мене, ніби я, я якийсь божевільний. І нарешті вдалося допетрати, що багато чарівників в кімнаті, ймовірно, не розмовляють англійською. Тож, скоріш за все, вони і сприймали мене як шизофреніка. «От трясться за курс. Може, ви перекладете для мене?» – запитав я. Очі Ебенезера заіскрились, але він кивнув із серйозним виразом обличчя. «Із задоволенням!» Я сів на стілець, поки Ебенезер встав і вибачився за мене. Його латина була стислою і точною, а голос легко заполонив зал. Я бачив, як вирази облич зібраних чарівників ставали більш-менш м'якими, коли вони чули нормальну латину. Мерлін кивнув і продовжив. «Дякую, чарівнику Маккой, за вашу допомогу. Першим питанням у вирішенні кризи, що стоїть перед нами, є відновлення повного складу старшої ради. Як дехто з вас безсумнівно вже дізнався. Член старшої ради П'єтрович був вбитий під час нападу Червоного двору два дні тому. Залою прокутився подих і тихий гомін. Мерлін дозволив миті минути. Минулі конфлікти з Червоним двором не були настільки швидкими, і це свідчить про зміну їхньої стратегії. Як наслідок, нам потрібно мати можливість швидко реагувати на подальші події що вимагатиме керівництва, яке забезпечується повним складом Старшої Ради?» Він продовжував говорити, а я нахилився до Маккоя. «Дайте вгадаю, він хоче пропхнути свою людину в Старшу Раду, щоб мати можливість контролювати голосування?» Ебенезар кивнув. «Так, і він тоді матиме три голоси точно, здебільшого чотири. І що нам з цим робити?» «Тобі нічого. Поки що». Маккой пильно подивився на мене. «Стримуй свій гнів, хос. Я серйозно. У Мерліна є мінімум три плани, як тебе вбити». Я похитав головою. «Що? А ви звідки знаєте?» «У нього завжди так». Пробурмотів Маккой. «План, запасний план і туз в рукаві». Я відхилю перший і допоможу з другим, а от третій – це повністю твоє завдання. Що ви маєте на увазі? Який план? Тихше, хос. я слухаю. Лисий чарівник із настовбурченими білими бровами та синьою бородою, покритий синіми татуюваннями, нахилився з дальнього боку столу і кинув на мене погляд «Ай-яй-яй». Ебенезер кивнув чоловікові, і ми обидвоє повернулись обличчям до сцени. І саме з цієї причини я прошу Клауса Шнайдера, як давнього старшого чарівника з бездоганною репутацією, взяти на себе відповідальність членства у Старшій Раді. Усі за! Марта кинула погляд на Ебенезера і промовила. Хвилинку, шановний Мерлін, я вважаю, що протокол... Вимагає обговорення. Той зітхнув. За звичайних обставин, чарівнику Ліберті, звичайно. Але у нас мало часу на подібні тонкощі. Час має суттєве значення. Отже, всі за. Індіаниць Джо перервав. Чарівник Шнайдер. Чудовий чарівник-чарівник. І він має репутацію чесності. Але він занадто молодий для такої відповідальності. «У залі є чарівники, які старші за нього, і краще володіють мистецтвом. Саме вони заслуговують на місце в раді». Мерлін нахмурився. «Дякую за вашу думку, чарівник той, хто слухає вітер. Але хоча ваш коментар вітається, його не просили. Не існує нікого присутнього старшого за чарівника Шнайдера, хто вже не відмовлявся від місця у старшій раді». І замість того, щоб проводити безглузді номінації та повторні відмови, я хочу...» Ебенезер втрутився. Тихо, але досить голосно, щоб Мерлін почув. англійською: «Ти хотів запхати у раду свого улюбленця, поки усі занадто хвилюються, щоб це помітити». Мерлін раптово замовк. Його очі впали на Макоя у раптовій підкресленій тиші. Він заговорив тихим голосом. Англійська мала насичений британський акцент. «Повертайся до своєї гори, Ебенезер, назад до овець. Ти тут небажаний їсть і ніколи ним не будеш». Ебенезер подивився на Мерліна, посміхнувшись. В його голос просочився шотландський акцент. «Ага, Альфред, хлопче, я знаю». Він перейшов назад, на латину, і знову підвищив голос. Кожен член Ради має право висловити свою думку з цього питання. Ви всі знаєте, наскільки важливим є призначення члена Старшої Ради. Якщо ви вважаєте, що ця справа недостатньо серйозна, що її можна доручити одній людині, то кажіть зараз. Театр загудів. До цього я додав власний голос. Маккой окинув оком усіх присутніх і подивився на Марліна, піднявши брову. Я бачив розчарування, приховане на обличчі. Я майже відчував бажання грюкнути кулаком по трибуні, але той стримався і кивнув. Дуже добре. Тоді, відповідно до процедури, ми запропонуємо посаду найстаршим присутнім чарівникам. Він подивився вбік де сидів худий, педантичний чоловік з пером, пляшечкою з чорнилом та стосами пергаменту. «Чарівник Пібоді? Ви проконсультуєтесь з реєстром!» Той потягнувся під стіл і витягнув набиту сумку. Він щось пробурмотів собі підніс і заляпав його чорнилом. Потім відкрив сумку, в якій було те, що виглядало як стос пергаменту. Його очі затуманились, і він витягнув одну сторінку навмання, поклав її на стіл перед собою, задоволено кивнув, а потім прочитав писклявим голосом. «Чарівник Монджой!» – дослідницька поїздка на Юкатан, – промовила Марта Ліберті. Пібоді кивнув. «Чарівник Гомес!» – усе ще відсипається після зілля, – повідомив вартовий у сірому плащі біля стіни. І боді кивнув. «Чарівник, лучоці!» «О, відпустці!» Сказав сивобородий і татуйований чарівник за мною. Ебенезер нахмурився. і Його щека смикнулась від нервів. Це тривало близько години. Деякі з найцікавіших причин для відсутності включали «Він одружився, живе під полярною крижаною шапкою, сидить на піраміді». Ну, щоб не означало останнє. Пібоді нарешті прочитав. «Чарівник Маккой!» Ебенезор хмикнув і встав. Пібоді прочитав ще півдюжини імен, перш ніж заявити. «Чарівник Шнайдер!» Маленький, круглощокий чоловічок з облямівкою марливого білого пуху на голові та круглим животом, що розтягував мантію, теж встав і кивнув Маккою. Потім він подивився на Мерліна і сказав латиною з сильним німецьким акцентом. «Хоча я вдячний за пропозицію, шановний Мерліне, я повинен шанобливо відмовитись від вашої номінації, а на користь чарівника Макоя. Він служитиме раді краще, аніж є». Мерлін виглядав так, ніби хтось натер його ясна скибочками лимона. «Вараст!» – заявив він. Чи бажає хтось інший із присутніх старших чарівників представити себе для розгляду замість чарівника Маккоя? Я бився об заклад, що ніхто цього не хотів робити, особливо з огляду на вирази облич чарівників поблизу. Саме Ебенезер не відривав очей від Мерліна, просто стояв, розставивши ноги і вкорінившись ніби у землю. Огляд був стійкий і впевнений». У залі панувала тиша. Голова Білої Ради озирнувся, стиснувши губи. Нарешті він помітно похитав головою. «Усі за?» Кімната загуділа. Більш ствердним «Егеш?» «Дуже добрим», – сказав Мерлін, скрутивши верхню губу, що надало його словам кислого відтінку. «Чарівник макой. «Займіть своє місце у старшій раді!» Пролунав Гомін, який прозвучав звуком полегшення всіх присутніх у залі. Ебенезер озирнувся і підморгнув мене. «Один план усе, залишилось два», – пробурмотів він. «Будь на поготові!» Він поправив мантію і пошкандибав на сцену до порожньої трибуни між Мартою Ліберті та індіанцем Джо. «Аташ!» «Менше розмов, більше справ», – сказав він досить голосно. Здавалось, Бенезера почули всі. «Триває війна. Саме про це я і думав», – сказав Мерлін і кивнув. «Давайте повернемось до війни. Вартовий Морган, чи не могли б ви вийти вперед і надати раді тактичну оцінку можливостей Червоного двору?» У кімнаті запанувала гнітюча тиша. Тож я чув кожен звук чобіт Моргана. Мерлін відійшов убік, і Морган поклав на трибуну якусь блискучу коштовність чи кристал. Позаду нього він примостив свічку, яку запалив закляттям, обвів свічку руками і знову щось пробурмотів. Світло полетіло від свічки до кристала і вилетіло у великому коносі, що простягнувся над сценою. Кілька ярдів. У конусі з'явилась земля. От тільки континенти були нечіткі, ніби вона була намальована пару століть тому. Залою прокотився Гомін, і синя борода за моїм столом пробурмотів латиною «вражаюче». «Ага», – сказав я англійською. «Ага, він вкрав це з повернення джедая». Синя борода кліпнув на мене, не розуміючи. Я коротко поміркував, чи варто сказати йому зоряні війни латиною, і вирішив цього не робити. От бачите, я теж іноді маю здоровий глуст. Тихий голос Моргана загуркотів латинськими фразами, грубими, але зрозумілими, що означало, що він говорив краще, аніж я. От вилупок. «Ми готливі червоні плями на карті – це місця відомих атак Червоного двору та їхніх союзників». Більшість із них призвели до жертв у тій чи іншій формі. І, як бачите, основна активність припала на Західну Європу. Кімнатою прокотився Гомін. Старий світ – це головний домен старої школи чарівництва. Спосіб мислення, як зберігати секретність і не привертати уваги. Гадаю, у цьому був сенс, якщо враховувати інквізицію і все таке. «Я ж не належу до старої школи. У мене навіть оголошення є в жовтих сторінках. От тільки я там єдиний чарівник. Бо треба ж якось оплачувати рахунки». Морган продовжив бурмотіти. «Ми давно знали, що головний центр сили Червоного двору знаходиться десь у Південній Америці. На наші джерела здійснюється необійкий тиск, тож важко отримати будь-яку інформацію з того району». «У нас було кілька попереджень про атаки. Вартовим вдалося втрутитись з мінімальними втратами життя. От тільки останній напад...» Земля зупинилась, і мої очі сфокусувалися на місці нападу. «Вартовим здається, що смертельне прокляття чарівника П'єтровича завдало значних втрат нападникам. Але ніхто в його домі не вижив під час нападу. Ми не знаємо, як вони пройшли повзахист». «Схоже, Червоний двір може мати доступ до інформації або володіти магією так, як не володіли раніше». Мерлін повернувся до трибуни, і Морган забрав свій кристал. Голограма планети зникла. «Дякую, Вартовий. Як ми очікували записів Ради, нашим різним притулкам і шляхам через Небуляндію загрожує небезпека». Чесно кажучи, пані і панове, Червоний двір тримає нас у невигідному становищі у світі смертних. Усе через сучасні технології. Саме вони дають їм перевагу у час конфлікту. Нам життєво необхідно забезпечити безпечні шляхи через небуляндів, інакше ми ризикуємо бути залученими та переможеними по частинах противником, який може рухатись швидше, ніж ми. «З цією метою ми відправили листа обом королевам Сітхе. Відповідь вам прочитає Стародавня Мей». Мої очі метнулись до трибуни ліворуч від Мерліна, де стояла ще одна членкиня Старшої Ради, вочевидь. Стародавня Мей. Крихітна жінка, східного походження. Шкіра тонка і бліда. волосся гранітного кольору зібране у довгу косу, закручену на потилиці». Закріпленою парою нефритових гребанів. Витончені риси обличчя, злегка торкнуті плином років. Темні очі слюзились. Жінка розвернула пергамент і звернулась до ради скрипучим, але твердим голосом. Від літа ми отримали таку відповідь. Королева Титанія не обирає і ніколи не обере сторони у суперечках смертних і антропофагів, вона закликає як Раду, так і вампірів тримати свою війну подалі від володінь літа. Вони залишаються нейтральними. Ебенезер нахмурився і нахилився вперед, щоб запитати. «А відповідь від зими?» Я здригнувся. Стародавня нахилила голову і подивилась на Ебенезера. Тиша, яка утворилась, якось натякала на роздратування чарівниці. «Наш кур'єр не повернувся». Проконсультувавшись із записами попередніх конфліктів, ми можемо впевнено припустити, що королева меб втрутиться, якщо захоче, у час і спосіб, який сама обере. Я здригнувся ще раз. На столі стояв глечик з водою і склянками. Я налив собі випити. Глечик торгкотнув об чашку. Я подивився на синю бороду. І побачив, що той вилуплюється на мене задумливим поглядом. Бенезер нахмурився. І що це в біса означає? Мерлін пояснив. Це означає, що ми повинні продовжувати дипломатію із зимою. За будь-яку ціну треба забезпечити співпрацю з однією з королев Сітхе чи принаймні запобігти тому, щоб червоний двір уклав власний союз, доки цей конфлікт не буде вирішено. Марта Ліберті підняла обидві брови. «Вирішено? Я б обрала слово «закінчено».» Мерлін похитав головою. «Чарівнику Ліберті немає потреби переводити суперечку у руйнівний конфлікт. Якщо є навіть невеличка ймовірність, що може бути досягнуто перемир'я...» Голос чарівниці вибухнув, різкий і холодний. Може слід запитати Саймона П'єтровича, наскільки вампіри зацікавлені у досягненні мирного врегулювання? «Стримайте свої емоції», – відповів спокійно Мерлін. «Втрата П'єтровича вплинула на кожного з нас, але ми не можемо дозволити, щоб ця втрата засліпила нас і не дала побачити потенційні рішення». «Саймон знав вампірів», – сказала Марта тихо. Він знав їх краще, ніж будь-хто з нас, і вони його вбили. Ти справді думаєш, що вони будуть схильні шукати розумного миру, коли вже знищили чарівника, який був нашим найкращим захистом від них? З якої причини їм шукати мир, Мерлін? Вони перемагають. Той відмахнувся. Ваш гнів затьмарює судження. Вампіри шукатимуть миру, тому що за перемогу заплатять занадто високу ціну... «Не будь дурним!» – відповіла та. – «Вони не прохатимуть миру!» «Насправді вони вже попросили!» – Мерлін жестом вказав на другу трибуну ліворуч. «Чарівник Лафортьє!» Це був старий, середнього зросту, та статури. Високі вилиці гротескно виділялись на запалому обличчі, а випуклі очі були, здається, на кілька розмірів завеликими. У нього зовсім не було волосся і навіть брів. Загалом цей чарівник нагадував скелет. Коли він заговорив, його голос пролунав резонансним басом – глибоким, теплим і плавним. «Дякую, Мерлін!» Чарівник підняв конверт однією рукою з тонкими пальцями. «У мене тут лист від герцога Ортега, воєначальника Червоного двору. Я його отримав сьогодні вранці». У ньому він детально описує мотивацію Червоного двору і умови, які нам треба прийняти, щоб досягти миру. Він також пропонує на знак доброї волі тимчасове припинення військових дій, щоб дати раді час на розгляд. Він не буде атакувати, починаючи з цього ранку. «Маячне!» – слово покинуло мій рід, перш ніж мозок усвідомив, що я вимовив. Знову захихотіли учні у коричневих мантіях. І я почув, як шурхотить тканина. Кожен чарівник у залі повернувся, щоб подивитись на мене. Обличчя запалало. Я прокашлявся. «Е, так, це воно!» – сказав я, і Ебенезар переклав. «На мене напав загін вбивць Червоного двору лише кілька годин тому!» Осмішка розтягнула губи чарівника Лафортіє. Показались зуби, ніби у тисячолітньої мумії. «Навіть якщо ви не брешете, чарівник Дрестен, я не очікував би ідеального контролю над усіма силами Червоного Двору, якщо враховувати, звісно, вашу роль у початку цієї війни». «У початку? Ви хоч уявляєте, що вони зробили?» Лафорт'є знизав плечима. «Вони захищались» обороняли свою незалежність, черівник. Ви, діючи в ролі представника ради, напали на дворянку їхнього двору, пошкодили її майно та вбили членів родини, а також її саму. Крім того, записи місцевих газет та влади показують, що під час сутички кілька молодих чоловіків і жінок також були вбиті. Вони згоріли, здається. Як вам це? Знайомо, чарівник Дрезден. Я стиснув щелепу, і раптовий сплеск люті вилився крізь мене таким потоком, що я ледь міг щось бачити, не кажучи вже про те, щоб довірити собі говорити. Мене вперше привели до ради, коли судили за порушення першого закону магії – невбий. Я спалив свого старого наставника Джастіна в попіл. А коли зіткнувся з б'янкою з Червоного двору минулого року, прикликав вогняний шторм, коли здавалось, що моїм товаришам і мені все одно гайки. Згоріло багато вампірів. Після пожежі знайшлись і тіла людей. Не було жодного способу визначити, хто з них став жертвами вампірів і вже був мертвий, коли до них дістався вогонь, і хто помер від полум'я». Досі до мене навідуються кошмари. Я, можливо, не ідеальний, але не вбивця. На свій подив я відчув, що збираю в собі енергію, готуючись випустити її на Лафорт'є. Ебенезер спіймав мій погляд і швидко похитав головою. Я стиснув руки в кулаки, замість того, щоб пульнути у когось магією, і змусив себе сісти, перш ніж заговорити». «Самодисципліна – це про мене. Я детально описав все у своєму звіті-раді і підтверджую свої слова. Будь-хто, хто скаже вам щось відмінне від того, що написано, бреше». Лафортє закотив очі. «Як зручно, мабуть, жити у чіткому світі, чарівник Дрезден. Але ми не рахуємо ціну ваших дій монетами і згайними годинами». Ми рахуємо її в крові. Чарівники вмирають через те, що ви зробили, діючи від імені Ради. Чарівник обвів поглядом решту театру. Він контролював себе. Чесно кажучи, Раді буде розумніше розглянути той момент, що чарівники дійсно неправі у цій справі, і що нам треба пристати на умови миру Червоного двору. «І що вони хочуть?» – прогорчав я, а Ебенезер переклав латиною «Для решти ради». «Пінту крові на місяць від кожного з нас? Право полювати вільно, де б вони не обрали? Амулети для захисту від сонячного світла?» Лафортє посміхнувся і склав руки на трибуні. «Нічого не стільки драматичного, Дрезден. Вони просто хочуть того, чого хотів би кожен із нас у цій ситуації». Вони хочуть справедливості. Він нахилився на мене, вирячивши очі. Вони хочуть вас.